They up late good morning good morning to you when the band began to play the stars were shining bright now the milk vans on his way it's too late to say good night so good morning good morning sun beams small flew good morning good morning to you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 Hello. Buenos días. Good morning. Bonjour. Guten Morgen. Good morning to you. Mëngjes, mirë se keni ardhur. Ja ku është e hapur edhe për ditën e sotme me klubin Mëngjesit të mirë dashur në Club e Fem në 104 edhe në ekranin e Klan Plus. Hamë. Mirë mëngjes. Ç'ka keni ju ç'jo? Hello. Krisnimi me translime. Me shenja për çështën e volumit. Mikrofonat dhe gjërat. Në rregull ç'do? Komunikim të tyre. Optimale si e ke ieri ç'do? Do ne ngrihti në Ulje? Pak, lutem. Ulja është përgjithshme apo Ulja vetëm e bazës apo ç'farë? Se tani çdo gjësh në kanalin e vetë. Ti i di këto gjërë e mërë zotëri Oke, okay, falem derit Se i vetë zotëri Falem derit gjithve që kemi ardhur sot në klubin e mqesit Për mes radiove të uaja Ne ju përshëndesim Edhe për mes ekraneve sigurisht Edhe ju rojmi të premte të lafdishme Êshtë mën funde premte Pan Dhe Unë që tjetë e bo, si dhe dhe dhe bukur Dhe e bo, tjetë e që tjetë e bukur Këtë e uh, super ditë Sot dë jetës pa E ke para rështu që Dje u bëkshu E, du eshin hapur uh, dritarët në makinë, pasaj Po, po, U për ngratë Se u për shumë ngratë, po Isha me shallur me gjup Shkuam një vënd Edhe kër unë isëm ishim kështu Pasaj duke ardhur isha me Du eshin eqë të ngratë U për një pramvere <laughs> vëmë <vohet. laughs> <laughs> <laughs> Po prapo, duke i heqë gjithë gjithër me rëtë U në isha lakurish nga menës i lartë Me shokun tim të dyne Duke <laughs> ardhur me makinë Në <laughs> <laughs> po. makinë të kujqe E makinë të kujqe Me makin dëkuçe. Kjo është vërtetë. Që është vërtetë një makin gocash. Po. Do thosha unë. Kjo është kwa me të vëllë. Kështu që e gjithsesi. <laughs> Por kjo ndodhi, kjo iku. Ça ça ndodhi? Ndodhi. Erdi pranvera. Po sikaj sot kur po vija për këtu, mm. edhe i kam bërë një foto ieri. Kujt? Ë uh, një pemë që ishte plot me lule. Sa bukur. Po kan çelur. Ç'është kumbulla diçka i thilli? Kumbulla si kan peskat janë të para. Edhe cilat? Peskat. Edhe peskat vërtetë? Peskat, uau. Vëshë ryshikon ti. Ku është spiotka? Ka ndryshim, mazon po flas për peshk, ajo po flet për peshkat. Po në përgjithësi pra, se nuk është vetëm një peshk, janë shumë pemë. Po e di, po ku i shikon pemën? <laughs> ku, ku ka një peshk të mbjellë, se në qytet s'ka. Në fshat më shumë. Se do të, të kishim park këtu në Tirana do të kishim shkollë, e ke për. Sh... Unë jam god fshat. Po pra, okay, dakor mirë. Atë byetha. A e peti oltan në machineta? A e pënë Ahmeti, shkolla e betit. Do të pyesin. Në cilën ka këto epëdise kanë parë. Po pra, sepse po të kishe një piëshkë në Tiranë, do të dhinim. Do si të thoshin ta te vendin te piëshka. E ke provosh? Si thonë, e zëm te Zoguzi apo diçka tjetër? Tani ç'bëj? E dohet, do të shkoj di ka vërtet në zonë të qytetit seriozisht? Se, se, se Zoguzi ka vërtet një zonë të qytetit. Se s'e kam parë asnjë. Jo, i kemi. Ka një restorantull. Njerëzit thonë te piëshka, si ose si thonë te libri universitari, mfal, se ti e do më skencë. Te libri universitari vërtet është Tani ti zbeje ferrave ende oh. nga preza. Duhet pa pješkat. <laughs> oh, bravo. Uh, tini... Edhe që s'kan edhe çelur, me sa morën mësh në. Se për kumbullat askush zot di asgjë. Të thash pra ka edhe pukurlla edhe pješ. Ato, siç të thash, për kumbullat askush nuk do të di asgjë. Na fol për pješkat. Uh, Pješqët kanë një lule si në të rose. Bravo. Okej, saktë. Si në si në të rose? Pa. A shumë pojnë? Sinë të rozët, okej. Okay. Sinë rozët? Lulletë mbyllur. Të hapur, mora mm. të hapur, hapen, qëllin lulletë, Lori, nuk <laughs> mbyllur. Marsë më jësh në pranë verë. Shumë në kompikuar pasë shenë. Shumë në kompikuar, do të shenë. U kene nevoj përnaj fotëm. Êshtë shumë shkëpër. Kam përnu një fotë, pra, po thëmë. Ka një lulletë, një rozë, që ka qëllin. Këta, hedhëm fotëm e Vetëm mos u alarmoni, okay? Okej. Po do të çojë. Është, çfarë duhet, çiko, ah, duhet sqaruar ndryshe. Bollme metafora. Ëh, uh, është koha tani miqdashur për muzikë, ta nisim sot me grupin e mëqjesit. Oh, është e prëmtue, muzikën e zgjidhni ju, çdo të prëmtë. Në grupin e mëqjesit muzikën e zgjidhni ju, prandaj në 0692070222. Jeni të mirë pritur. Oo! Zukërose pa na po? Po. Bash me Maus ti, mirë ngjitesh ti dhe, grupi mëqjesit. Jazz. Mirë më në gjes, ilë grande, babu mba Miç të da shumë, mirë të keni ardhur në klubin e mqisit Ani është momenti që jeri nga frimzon dhe olta Pas taj nga informon bi motin për ditën e sot Atërë, është preja që nga më zedhur për sot është nga Omar Kajam dhe është kja Jini të luntur për këtë moment Këj moment është jeta juaj oh. <laughs> Sa shumë hoshe më altinë Kështë e ga thënë kështë Pëse hojshë ka i shumë në tinë, që të ra në zemër? Mën të e legendin njërë të lukët Kështë e nuk e ti, ishte moment okay. i pukur Ishte pa vedie, me së duke Jini të lumëtur për këtë moment Këj moment është jetaj juaj Idea jetonit të tashmë, ne? Si zështë në, nga shumë në shumë tia Për këjë ga thënë pukur, pukur. Këjë ga thënë shumë pukur, he? <laughs> <laughs> The south man yeta Mira Konçi. Bravo. Si. si, kjo është ai që ka thënë Grekupa Pufçupa. Ëh, ai Senini. Tam. Ai Senini. Shikosh, shikoj. Ai është. Vërtet e? Ai është Alibaba, po nuk është Alibaba? Ai është durimi nga çfarë? Vetëm anato 40 ditë. Ai 39 e ka thënë. Ta. Atë Grekupa Pufçupa, ai e ka thënë e Senini. Ja, ja. Po Rus, po, jo. Nuk e ka rëndë. Kurse? E ka thënë Jovan Bregu. Mbelezen? Po, po, po thash ai thosh ai ymeri <gibli> i <meri> varfër <gibli> që i referoj Homerit. Home oh, oh, Homerit, ho, Homerit. Po ndoshta ka thënë Senini ose Homeri ose Senini, po vetëm gja. <gibli> Do ta gjej. Shumë lagim me këtë. Jo, rusi shkon, po tash nuk e di nga ta. Po prandaj, vlen, unë e di që ishte popullore jonë ajo. E di që është. Rekupa puth çupaç, ne, tash edhe këto është dija. Disa ja. si mendoj që është e por Lori don angjësi kanë përgjigjën që është pikërisht e Umarka Jamit mos u lodh kështu tash edhe ti do mësoni kanë një diskutim shumë të fortë në klubin e energjisë pushoni se sot e mbaj mend siç duhet një sekondësh ai e ka bër kush e ka bër jepi olta Që do marrim tash... po ai duket i vendosur hmm. lorja e vendosur i vendosu, <pëse> <laughs> te Omarka i Amit lorlodhi ai është pra jo mos t'rishtin nëse i vendos pse t'rishtesh po joë mund të kam gabim po unë sikur e kam lexuar futu më te Wikibooks se del aty te Wikibooks çan te Wikibooks ai no, si, wiki si, si no, wiki wiki, wiki, di ajo se ç'është Wikibooks si e bërkë në anglisht ngrini kupa puni çse s'ngrini çupa puni kupa dobra mos e gjetronu kujdes okay olta tani me modin faleminderit alli. Ato dojevajë jëm të, të sak. Ajo pra s'a gjetat. <laughs> 10 gradë është në të momentin e 18 do jetë maksimalja për sot dhe nuk do të kemi shanse për shi. Faleminderit, Dolta. <laughs> Dërgoj. Fundjava paraqitet me nesër 55% shanset për shi dhe të dielën 99. Okej, okay, faleminderit. Shi u nesër, nesër orës. Shi u vë domoshta 14. Shi u vë të dielën. Ka <laughs> çik kot në 10. Pak të ndërri nga dreka, shionin dhe një Shkoni për mund të blesh ato Bukën, që të blesh bukën Dhe këse ngujimë Shkoni për të makë shonej spinajsh Për pati atje Shkoni dhe ku shri e lana të spinajsh Etje, etje Këto s'kan të përmë me këto Mi e këthejmë bas pak në klubin e mqesit Qa është Daniel? Pink O, Samir Whatever you want Ej, qëna edhe kohësa Ju e të zidhe muziken vetë Sot në klubin e m Porque você tem uma música para a nossa dona, não é cara? É essa me treina É, base pinko, Dani Roundy para que a fila o armistado Cusca-dã, Greco-Bapu-Tchuba É o Bahia, é o Mar Caiano Ah, é a minha melhor O braço baga-mãe de Doni Cando-o pinko I know, I know, I know I know you see Do we gotta talk Now you know, you know We must believe I fall apart siguri janë dorëna. Mjë ju vimë jeshilmiş tash. Ju përshëndesim që gjithë vetë ju urojmë një ditë fantastike. Mirëmëngjes. Unë jam Blendi këtu Bashonjerin. Mirëmëngjes. Gjithëta. Kemi Altim mjë Sulaj mjë mjë këtu me ne. Mirëmëngjes, ja. zotëri. Mirëmëngjes. Të trenë që kemi drejtuar me zezza këtu. Po, po. Çuditërisht dhe basho dhe Lori po thuajse. Po, beziz. Ka një thyerje. Ëh, mm. uh, te gri atje. Dhe Olta sigurisht që Jo, un kam një fund të zi, nuk e dia pranojmë në grup. A tjetër olëta Tjetër par fund përna Më amë duke si kur tha Unë kam një fund të zi Fundin, fundin E, e i sori am baroj hidur përta <laughs> <laughs> Besha kap, besha kap Ej, testi pasuris Gjell në klas Urdro të qëfar? Jo, zida jo që ishte oh, bo, bo. Lift up girls ah, bo, bo, bo, yo, okay. Lift up cups and kids girls <laughs> A tere, a tere Si, <laughs> si shëmësua me dhe nga Këm gulja <laughs> e drejtë e <laughs> jerit E, e drejtë e jerit Kjo s'kisht e lidi e fare me esenin Ndash yeah. më pak me Homerin <laughs> uh, Por edhe aty kuptuam që Kër uh, Kër Jovan Mbregu Kër Alfred Trebiska Si Jovan Mbregu thot a, Si thosht a i ymeri i varfër Nuk thosht e për Homerin omerin. Për thosht e për Omarin mm -hmm. Edhe kjo është një plus më shumë Që vërdeton që është tek ruba i ratë Kur temi Në gri kupat e... Në gri kupat, po të një cupat. Bravo, cupat. Bravo, cupat. Në nësë ma vini më memorjen në dyshim ju nukëtëm. Shumë mirë, bravo. Cupa. <laughs> shumir, shumir, bravo. Uh, keni të drejt. Të shtoj testi pasuris. Pra u ashtu. Bravo, Iko, e okay, zhjidhim të. Ngozat kanë të drejt, cunat ishë nga bim, do me dhe në cunat. Një me zero për gotë. <laughs> testi pasuris ngejnë në klas, 57% të gjyshtarve të shkallë së parë në Shqipëri më shumë se gjysmën. Oh. Po. Të dhëna të siguruara nga një studim i Birnit tregojnë se 154 gjyqtar nga 268 gjithsej, po, kanë probleme me justifikimin e pasurisë me burime të deklaruara. Ndërkohë që shuma e pajuistifikuar brehyre ka vlerën e 698 milion lekëve të reja. Oh. Ëh shumë që nuk justifikohet. Po po. Po kjo është prapë e deklaruar, domethënë duhet duhet të kuptojmë diçka. Është deklaruar, por nuk diet se. Po, jam. Po mendon se çfarë nuk kanë deklaruar në fillim. Mhm. Domethënë janë 268 gjyqtar gjithsej. Nga këta 154 nuk e justifikojnë në letrat e tyre pasurinë që deklarojnë se kanë. Ëh, mm -hmm. theksoj pasurinë që deklarojnë se kanë, sepse se mund mos jetë vetëm ja pasurinë që kanë, mund të kenë edhe pasuri të tjera për të cilat ne aspo flasim fare tani. S'po i fusim atë në kandar, por ato që i kanë shkruar durr vetë. ato që janë deklaruar. Mm -hmm. Nuk përputhen me pagat apo ku do unë tani, se çfarë ata kanë bërë si aktivitet ekonomik të ndershëm ose të të justifikuara. Kështu që, që kjo është Çfarë bëhet për këtë tani? Çfarë bëhet me këtëm? Tani, domethënë, ideja është që nëse ti kalon procesin e vetting-ut dhe të ndodh kjo, normalisht, domethënë, meq meq meq meq meq nuk ke ashtu, hiqesh nga puna. Minimum. Është çfarë, çfarë ndodh? Del nga sistemi i drejtësisë. Pasa nuk e di, po supozohet që Jo, supozohet që më pas, pastaj dikush do të ndërrokas. Do të jetë shumë e thjeshtë. Ëh? Kjo është shumë e thjeshtë besoj, vetëm nëse largojsh nga puna. Sa njerëz përse Jo, po, është mirë dhe ishte po. Është ideale pra. Është sundale, po. Është ndraj çdo kujt. Po, po nuk ka garanci që nuk do të vinë mëvon pastaj që ta do të dgjemojnë uh -huh. edhe për ato gjëra të tjera. Por kshu del vetë. Do të lajmërojmë direkt. Edhe po të erë do lajmërohesh që do vim të spija për kontroll. Kështu që ki kujdes. Ke një javë kohë. Po ka një gjë më shumë, është aty një gjëkase se nuk do të kalosh procesin vetting-ut, ti s'i jep dorëheqën ikën. Thuha unë Po jo sashtu bje në sërë Këta janë dhe tri ma Unë po, Zohila, bashk, jaj, po se, se bie bie syrë, i kjitë Këta e ka Po jo sashtu bje në sërë Po jo praje së bje në sërë Bje në sërë Ashtu mosik Mosik se përësë E mbyllë dhe e rëmë Pësaj dhe e lërgojsh Thonë vetëm fejtori oh. mund t'i ka shtu Por uh, E do thonë Përë marës do thonë. Dishka do thonë gjithës si. um, okay. Interesant <laughs> Jash zakonisht Po Po të shikosh për shumë, është interesantë dhe se qëfar bëhet me këto paratë. Sepse, uh, kur kapet apo i bëhet në i konfiskima, sekwestrim dikujt që është marrë me aktivitetë. Mm -hmm. Po të shumë njëri një të ide, nuk e di egzaksisht ku shishtë ai, po. Kështë e 22 apartamente këtu, te duqana atje, 11 makina. E kemë rështë, po po, 22 apartamente wow, kështë. Wow, wow. Kështë e një nga këto bosët e drogës, po, pra, që ishte kapurë rëndë. Uhum. Mm -hmm. Po çesësh punën si gjinjtarë, ta fal, nisëm në lajm. Urdhro? Ço do shkoni çfarë ashte? Jo, do të them se çfarë çfarë bën paratë vëna. Pa, paratë vëna pa, në mënyra pa, të ndryshme, për shembull, çu do të ishim marrë ne me këtë punë? Ne s'kam punuar, un s'kam punuar asnjë ditë në shtëpi. Ti ke punuar ndonjëherë në shtëpi? Jo, asnjë. Okej. Po të ishim marrë ndonjëherë, domethënë me s'është nevojshme, domosdoshmërisht punon në shtëpi, që të merresh me këtë punë. Po po themi sikur kishe pasur një pozitë, kishe qenë një drejtori gjikundin apo zënës drejtori në ndonjësh qsomë burime natyrore apo me me Me Qezra, me Qezra, me Qezra, me, këto, me Lek, dëme Gjera dëme Gjera. Dëme Lek, si që janë ato Qa do bëje tim ato parat, qar do ishin ato parat Më këto parat se mëndin unë Në shform dhe i kishtë, se nuk dhe i kishtë do mos do shmërisht Në form dolarës, euros, apo bitcoinash Por do ishin apartament Këshu janë, duqane janë, këshu qërë është janë Pasuria jo dhe Që e kanë dhe këta? Pasuria pa luqme e. Që ide dhe po e shqita A jo është aty Në gjithmonë aty Kjo thonë në sharsujaja sepse nuk ka ulljet të qmimeve të apartamenteve pa më bashësisht se njërëzit s'ka ndërtime shume dhe bëhen të reja gjithmonë sepse, si shpo thonë, njërëz pranë këtyre që janë në këto pozicionet e thithjes leku të përmes korupcionit Uhu. zyrtar, apo prakuror, apo gjikaca, apo këtëm se shfarë janë duke blerë, njërëzit e tyre janë duke blerë apartamente këshu që për ty jeri, apo ty altin që donit bleni një apartament Un po mandoj them drejtën ti fuza. Ndërkohë që ndërkohë që ti mendosh, ndërkohë që ne do të vazhdojmë, ti mendov 27 vjeçar, s'ka gjë deri 60 ditë që është lirë. Çfarë këtu? Kredi. Gjej 20 vjeç nëse je me fat. Me thënë drejtën. Sa 70 ditë al ti? Se ti dorosh shumë di. Unë dua ta marr të plotësh ideja se s'kam lek. Po bra, ai do ta marrë për shumëën e plotë. Do të them po, po shumëën e plotë vazhdon ti që bëhet të lartë. Edhe sepse ndërkohë që ti do të blesh shtëpi Ai dojet të pastroj para. Qëjë vjen ai edhe evolucion shumë i gatshëm që ta blej blejon 1 apo 12 kade. Dhe dhe ta shet ty pastaj. Ne sigurisht, që po normalisht nuk ulet për ty. Edhe humbet vlera e kursimeve tua në një farë mënyrë. Se nuk është tregu i vërtetë, ai është tregu i nese. Je mirë me. So bam kështu si si ekonomista mm. këtu. Ora tani 724 ka shumë kërkesa muzikore, kështu që duhet luajmë njerën për i tyre. Kjo është para për 7-7-7-ën Në klubin e mëngjesit Unë duha nga ju vetëm një gjë Numërin e sakë të i përmenda një shumë Të pa justifikuar parash pa, Që kishin këta gjyçtarët Si bas studimit Sa ishte kjo shumë? Jo ja përmenda ishte në milion Po i duha të sakë Si që thashë para pak minutash A i që vini pari në 069-27-222 Do të fitoj 2 bileta për në Sin e Plek Sonte mirse vinin në klubin e mëngjesit në valët e klubeve femne 104 edhe në ekranin e Klan Plus un jam blenitur bashkë me Jerin Mir Mëngjesit. Mir Mëngjesit Jero. Kemim këtu me ne zotin Aldin Sulaj me të Zeza me të Zeza si dhe un dhe uh, gjithashtu Volta Rega dhe Lorin mjësit. Terezi. Mëngjesit. Çdo mëngjes me u ngaura 7 deri në orën 7:30. Mëngjesit. Ë 31, të lutem. Ë 31. Jem gati Kam, po, jemi gati për anagramën, ndërkoj në që duha të kujtoj se sot muzikën e zgjithni ju është e premdët e zhdo të premdët e mishdashur muzikën e zgjithni ju Përëndaj në shkruani, për qëfar dëshironin të të gjoni 069 27 122 është nëmri telefonit 069 27 122 Anagrama, në klubin e mingjesit Dëm, wem, wem, wem, wem, wem we, we. Fjala. Njeri uh, fjala është orar namzi. Orar namzi. <laughs> Ës orar ju më keq. Se duhet të shohësh, do të shohësh herët apo vonë, kujtem se çfarë. Nuk e kam përcaktuar cili është orari sa është aty. Te sa kanë vënë pesë, po, te sa 1 minutë. Orar namzi. Kjo është anagrama për ditën e së shtunës, është një ngatrim, shkronjash miqdashun në një fjalë. E cila ka dalë nga fja Lori, Gjus, Shqipe. Unë jam marrë me të pas e kam tundur shkundur dhe lëkundur mirë e mirë dhe tani delë kjo. Orar në mzi dhe ju keni për detyur të i rivendohës në këto gërma, aty këve kanë vendin mm. e të formonin fjallën që unë kisha para prakisht. O, R, A, R, N, A, M, Z, I. 0, 6, 9, 20, 7, 12, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 Shumën e sakt 698 milion Yes Leha, bravo 698 si? milion Manjola është fituese 1-3-2-in baronumër Fiton 2 bileta për në Cineplex Bravo off, mm -hmm. i qovë Manjolës Lekumov Qëfar? Lekumov ah, Lekumov është qëfar <laughs> Leku uh, Pa mundohet që të thot aji <laughs> mm -mm -mm -mm -mm -mm -mm. Qështë Hmm, interesant dhe ti kisht edhe debatën në televizor E Rion Velia ishte tek opinioni Tek opinioni mm -hmm. I Blendi Fevziut Seksu Me që rafjale opinioni në Blendi Fevziut e kemi edhe fqinë tani sot, po Kështu që mirë shta ka në ardhur në shkallën ton Letërin gëzut I kemi, i kemi i në të jemi në të jemi në të shkallë, po Por Por e pash dje Pash atë pjesën e teatrit pash unë mm Hmm Përsa nuk e di si vazdoi sepse Mbajtivon, por uh, ishte çështja që diskutohej për teatrin e ri kombëtar, hapësira pas ka një ofertë që është marr pikërisht dje, pikërish vetëm një. Pikërisht në, në ditën e emisionit, mesa duket, cilën uh, Erioni nuk ka patur kohë ende ta shikonte dhe nuk mund të flisë mbi të, por që nga një ofertë e bërë nga një privat për të bërë atje teatrin e ri kombëtar të Shqipërisë ë wow. uh, një godinë që si e dëgjava kryetari i bashkisë thoshte, do të ishte diçka norvegjeze, domethënë dëm... ose pse mos ishte diçka moderne që mua m'pëlqen, me tënd drejtën, që thiet, as asaj pjesës me arkitekturë un nuk i hy fare. Ajo godina, siç është ashtu, mua m'duket që ka nevojë që të largohet. ë uh, edhe të bëjnë një godinë re, moderne, bukur e madhe, pa kullë, cool, të thiet teatr kombëtar edhe të, të, të, tarre, të tjet, uh, ket gjithë ato gjërat që ka nevojë që ket një teatr. E tjetë nga të hapsir Ajo që unë nuk kuptoj Dhe nuk më Nuk e di Po se cili le tot Ate që mendone Kërë përësysh E dhe do ishte mendeshe Me sinqertë shu Nuk kuptoj pse nga duhet Investitori privat Për të ndërtuar Teatrin komtar Nëse bën nga 20 milion Dhe në 30 milion Po the me dhe 20 milion Në bëvë Që nuk bën 20 milion mm -hmm. Euro Nuk më duket se Se është Ka që shumë para Sa të vi një privat që ta bëja të privatisht Dhe pasaj për të nëzjere dhe situash legët e veta Që investoj ati për teatrin komtar Po sa turp, vi teatrin komtar të bëjt nga një privat Dhe më të nësepë që se shqet i shqiptar mua më tingëllon E them shumë sincerisht, si kur delën si një shqet totalisht pa brek në prapanis Që nuk ndërton do teatrin komtar dhe duhet vi një investitor, një firm private, por shqiptare Mm -hmm. Tuçi na bën në teatrin kombëtar, që është më e madhe ve ka më shumë se Shteti, shteti. Shqiptar. Ta. Është më e madhe se shteti, e kupton është më e madhe se gjithçka tjetër në Shqipëri. Ve gjithashtu. Un them që mund merre një kredi për të bërë një një teatr 30 milion, siç bëjmë ne në spitona. E kupton, asu se blej dot një shtëpi, por e kam blerë një shtëpi. Jam tani kreditor, ç'ka quhet? Kredi marrës u banka tam. Nuk, ëh, kjo financimi, kredite, ku do mund të shih? Po një teatr kombëtar si mund të bëhet? pa investo thes një ide. Është vërtet kaq shumë për Shqipërinë që ndërtoi teatrin e vet kombëtar? Është rreth 30 milion. Unë nuk e di sa janë shpenzimet qeveritare në një vit. Apo që rreth tjerë, po jam i sigurt se investohet shumë më shumë në lloj-lloj gjërash dhe këto para mund të dilin nga diku. Nuk më duket sikur është fundi botës. Nuk, nuk duket sikur po flasim për 3 miliard dollar. Çdo viti kusht të investoj. Sepse do flisim ndryshe. Po 30 milion euro në shkallën e gjërave nuk right, se shum, se janë ai shumë, realisht nuk janë ai shumë. Sa të gjithë kësaj përdredhje, ëh, po i thuaj apo këtë ofertë. Pastaj gjëja tjetër është që që flitet dje për teatrin aty që pse të mos bëhet kjo me konkurs pastaj nëse ka nevojë për te një fundit, që të futen mm -hmm. gjithë privatët. Konkurrentë jo një privatësh që jynë nga një der e pasme në tavolinë. Sepse s'është s'është më ajri pastër i, i dritareve të hapur, apo është tjetër panoram. Apo jo, normalisht. Mm -hmm. Mendojmë Që sjojm. Pastaj pjesa tjetër nuk është, nuk është se nuk e di nëse e ndoj që apo jo, po un e afuta gjumin për vetëm. Gjithashtu. Negociatat miqdashur. BE zbarkon në Tiranë, janë titujt e mediave. Do të vinë dy burra. O, në Tiranë. Që përveçse në Bashkimin Evropian. Këto janë ata. Ti tani më vetëm për, kshu siguroh sikur po për, përdor. Ta janë dy burra të martuarolta e parë, por. Po ai dhona martuar. Evë pyetja për ju, zonja dhe zotrinjë është, cilët janë këta dy burra? Ai që do vi pari me dy emrat të saktë në 0692070222 ka për të fituar një dhuratë nga Electronic Line. Vazhdimë me muzikën që është kërkesë muzikore gjithashtu tani në klubin e mëngjesit, ndërkohë që ora shënon 7:37 minuta, ju jeni mm -hmm. me Radion Club FM, miq dashur. Përshëndetje Shkodra She sees both the, the lights But she sees the vision going Come on after her She has she looks at trouble She has dances and She sips a bottle of cola She got up different as what you calling father pick up mom let you in it you jump back to the floors you asking what's happening me it's getting ain't now ain't no fought the argument well, she sips the coke of cola she can't tell the difference yeah oh oh pow pow pow pow pow pow you can't tell from your feet yeah do coming for but got on the electric din took it back to the ghost you asking us happily is kidding now hey now enough for the argument she sits a couple calm she can't even say mirëmngjesi mirëmngjesi mirësevini në klubin e mëngjesit në vallet e klube familje 104 edhe në ekranin e Clan Plus çdo mëngjes me ju Nga ora 7 dhe rinorën 10 Unë jam blendit u bashk me jerin gjesi, Me a të jirin në olëtën e dhe lorin Në... Jë, jë, jë, jë, 7 dhe 2 sëte një minuta në këto moment I kënë koa Kemi anagrami në shdashur Dhe për ditën e sotme është orar namzi Orar në amzi 06 dhe 9 20 7 dhe 22 Dërgonë mesajët uaj 06 dhe 9 dhe 7 dhe 22 06 dhe 9 dhe 7 dhe 22, 22, 22, 22, 22 Numëri për gjithë Komunikimet edhe muzikën sot e zinë ju në klubin e mëqesit Gjerë e kërra dhe Më përshukaj të qëka interesanta Bëhet fjallë për një projekt uh, I cili Më përshukaj është tjesht një projekt, por që me ndojtë që do të jetë funksional në vitet e ardshme, bëjtë fjalë për ingjinerët kines të cilët kanë publikuar këto ditë projektin për ndërtimin e një super avioni hipersonik në gjëndje që të përshkoja një distancë nga Pekini në New York për vetëm dy orë. Në të qovë wow. aksebra, uh, ka Pekini në New York për vetëm dy orë, në qësë një ndërë. Në fakt, uh, aktualisht me avionin më të shpejt që ata tan në gjendje. Ky udhtim zgjat rreth 14 orë, mm -hmm. por sipas projektit të ri që ata kanë prezantuar dhe që pritet të aprovohet edhe të ndërtohet më oh. pas, ky udhtim do të shkurtohet në vetëm 2 orë. Raketë, është. I ërëzëndshëm. Po ta shikosh se si duket, është, është është vërtet interesant. Thuhet blendi që është 5 herë më shpejt se shpejtësia e zërit. Ah, super. Domethënë 5 herë sonic. Mhm. Mm Supersonik po. Po. Kjo që U dhe legeni të transportojë njerëz, mallra, domethënë edhe njerëz edhe mallra në të njëjtën kohë. Po, 6000 km në orë bi. Super. Që është shumë. Dhe i bie që ky avionin, nëse është paka shumë siç e kanë vizatuar këtu. Mhm. Mm po. Miqë që nuk di si ta, domethënë ata avionat letër ose të paktën mua atë më kujtoi kur e shëh Konkordin, po, nga një anë. Një anë nga pjesa ajo e sipër më atë kujton Konkordin, po kjo pjesa është paka e çuditshme është ka form të shuditshme. Në qështë qikon ato dritarët, se sa të vogla janë atjet, duke si kurë shumë i madhi, së tërmadhë mm -hmm. për shudsi. Po krati ka, ca kra i ka drituar si avion normal, ca si për sprapti. Gati, duke formuar një x ma të kratë. Mm -hmm. Punë për ingjinerët kjo. Sa do thosh, Aulta? Punë për ingjinerët, se filloj më, më dha njërë këtu, no, pra. të të më fi, me thëmë drejten. Edhe për e shikon e aqë <laughs> Jo, nuk bëhen detajet e të tëra me dije, por vetëm kaç kan thonë dhe kanë prezantuar edhe forma se si mund duket. Pra. Dhe që forma është e çuditshme në fakt, ndryshe nga ajo e zakonshme që ne jemi mësuar të shohim. E kuptoj. Por uh, kur mendohet? Ah, nuk ka nuk ka një datë të përcaktuar, por një vit se kur. Thash, ky është projekti i hedhur në letër dhe tani pritet ta aprovohet. Në momentin që aprovohet, pastaj fillon. Tani para se filloj për... puna do, prishet teatri apo do të fillojmë me këtë? Këtë janë pas pakrybile më gjithësi të shtalë dhe 24 minuta, faliminderit i tjeri Të lutat Êshtë kohë të një miqtashur për Walking on Cars Ga grupi që njënëci, Speeding Cars Tanë uh, gjithësej të të dikuar të makinat Da <gjitus> kërshë për Silvana Nga <gjitus> Firin Silvana, kjo është e të për të më shindeset What you like, it's <gjitus> on your mind if I get it right How I love that no one knows And there's secrets all that we've got so far The demons in the dark lie again Play pretend like it never ends This way no one has to know Even a half smile Would help slow down the time If I could call you half mine Maybe this is the safest way to go We're singing Hey-ya, hey-ya, hey-ya, hey-ya Hey-ya, hey-ya, hey-ya This is the safest way to go Nobody gets hurt We're singing Hey yeah hey, yeah hey, yeah yeah hey, yeah you go back to him and then i'll go back to her so if i stand in front of a speeding car would you give your little heart see the word i do to just mean you this way everyone know when i don't really need it i know you can feel this so every time i'm Mëngjes i çuditë, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në Vallet e Klube Farm në 104. Edhe në kranin e Klam Plus un jam blendi këtu bashkë jeri, me Jerin, bashkë me Altinën Oltën dhe Lorin, çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10. Cilat janë këta dy burra? Olta Moj, Olta Moj. Ë, uh, Junker. Atë, këta dy burra është Një sekondë, një sekondë. <laughs> Jan Flot Junker dhe Han. Put. Bravo, është saktë, Junker dhe Han janë dy zyrtarët e Lart Bashkimit të Veriut që vjen të djelën e ditës që do ta han. Po. Ës Ervaldo 551 i mor numerin fiton kuratën nga Electronic Line. Bravo. Edhe njëherë tjetër lutem Molta. Ervaldo. Ervaldo. Wow. <laughs> Kush ta gjozën ai? Gozamer. Dotosha. Ervald. Mm -hmm. Ta ra ri ri ri ri ri ri ri. -ri. Mm -hmm. Um kong sot në kruinë e mësgjesit mund të kërkoni çfarë dëtoni sepse muzikën e zgjidhni ju. Edhe këta shokte mikë të duan që të zgjede ndojnë që, por dhe dhe dhe një altinit nuk i ka lërën Po jo më nuk i kemi sër në altinit A mundet? Jeb i erit Ti ab i erit një shans, ty një shans Unë dhe pyrë altinit, por nuk i kishtë e këtë këmë Qarë që e kënga? Shë, e ka blendi, do, po se ka altinit Po, mund të ta njës të i blend Êshtë mm. një vajzë me origin izraelite, por franseze, këngtare Yael Naim, e ka emrin? Yael Naim. Mm -hmm. Si shkruaj? Saun e them me y. Pritje ja se do të nisi. Si dhe Si gënon? Është interesante. Çfarë gënon? Çfarë gënon? Më vëmend. Shtruar. Toxic është gënon. Është më shtruar. Është <laughs> më shtruar domethënë. Okay. Është modilka gjë fare. Ja, është modil. Do të nisi sa se mund të printohet në interneti fare. E thoni gjë fare. Vetëm djemi. Se çfarë është kjo që ka thënë Fieri dëgjoj. tasë më shtruar më papshë ta kam qurë më do të kam qurë tek një natë ti më bëni nga sot I think you see I'm calling a guy like you should wear a warning it's dangerous we speed yeah paguashu There's no escape I Can't wait I need a hit Baby give me it You're dangerous I'm loving it Too high Can't calm down Losing my heart's beating This to believe some on the right Your toxic I'm slipping under just above your poison paradise I'm addicted to you don't you know that you talk see And I love what you do long you know that your toxic getting late to give you all i took a sip from my devil's cup slowly it's taken over me say Mërë mëgjesi, që të gjithë e mirë së vini në klubin e mëgjesit në Valit e Klab FM në 104, unë jam blendit u bashkë me jerin Mërë mëgjesi Me altini në olëtën edhe lorën, në zonë mëgjesi ja. me ju nga vra 7 derin orën 10 Hello, hello, mërë mëgjesi dhe gëzuar të premten është, si që sonë në ta, në të vëndet anglisholëse, TGIF, sotë, uh, thank God, it's Friday Sepse është në prak të fundjavës Yes Të fundjavës, zonja dhe zot Çuolta, kët fjala nga Saçuna takova dje. Oh, faleminderit. Çi merreshin me dhe këto mështra? Po shikoja, bë, bënin këto autogazin. Hm. Mm. Um, vushkruj te Eltoni ve Redi, redi të, të, po. Ë, çunat mirë. Po, çunat mirë, po. Na dëgjojmë në mjes, kështu që, që mund t'ju përshëndesim. Oh, përshëndetje. Ne vjeruar këtu punë të mbar. Ë, interesant është. Çfarë zgjoni atë bënin lloj-lloj mekanikash. Ajë që më Elton Redi. Vjen çudi. Um, Makina është super qështrejnë ta Bëjnë një mjante gazi Me gaz Qërën është po ta mendosh pak është pak si kontroversia Super qështrejnë dhe ti mendonë që aji ka marrë atë Makinë që kushton 90.000 euro Dhe normalisht E karborandin, po Ja më lale 90.000 euro Edhe me gaz Nga mraba aty Se ti se shikon nga janë së të Plus që ajo vetëm që aji shtonë fushin Vetëm e bërë mët mirë Po këta që unat mjeshtra Bravo i shëft Nuk e dia, edhe mua s'më kishe thënë. E po tani ja të gjita ti them. Kjo do të ndej mesazh, thjesht që nesër kuptojm fare, domethënë. Po ti gjita atë. Kam kohë i njëj. Mhm. Mm Okej, okay, çuna, shumë mirë. Kam kohë i njëj. Mund të mbar çuna. Yes. Kaç kam për sot? Okej. Okay. Kaç kaç për sot nesër Bubçi. Dhe pas nesër se kalova ndej nga. Pas nesër kuçsi. Kalova nga nga. Ma mami. Jo, mami s'ta pa shlele. Por kalova nga çfarë quhet? Ga ura e gjoles po, ura e po, gjoles aty. Po, Normal. Po. Dhe po shikoj ato. Çmpon kaolin në plastikin. Te ura e gjoles. Plastikën që kanë lënë. Plastika që kanë lënë shirat. Shirat po. Mm. Jan ngjitur qeset deri në Majt Pembe. Po. Vërtet? Po. Një tmer i vërtetë. Ka bën instalacion shumë i bukur. Kështu që. Ëh. Veperartë jo. Qi nga bën një instalacion shumë i bukur thënë. Është një instalacion i frikshëm. Realisht, Kjim, janë qeset që i ke hedhur ti këtu ti. Ërri, ka ardhur pranvera aty. Si, ne si, sot rr. i bën foto këtyre luleve çelura dhe pjeshkës së Tiranës. Mhm. Mm kurse aty e ka ardhur <laughs> pranvera me qese, me bidona, me kështu gjitha janë ngjitur në pemta. Ato lule të bukura janë se janë shumë ngjyrë. Po, si kam e... unë si që ngjiten këto qese? Po vjen ujë pra ngjiten ujë lart. Maldit, lartën një herë. Po deri aifron. Si fikon kështu thua si ka mundsi? Si ka mundsi thua, po pra, ato thandon, si ka mundsi. Ipun qesë më kanë. <laughs> për nuk i për në uh, qesja me fish më rëzë të të O ka të qka që nuk shkon atje E ke përshysh <laughs> Janë këto vëndet e cudireve <laughs> Të ftoj në fundjav për inspektim altin Së së të bëshet mundja të po i si posipet <laughs> Ej, uh, këni të zhuar që do të vi po, si një i ftohti frikshm Po ma thush e Lori në faq Ne jemi ime... këtë fund shkurti Ma fande. Që thon befasojnë se do të vi një rrymë. Një rrymë ajri. Mm -hmm. Pyetja për ju që të fitoni një dhuratë në krye të mëngjesit është se nga do vi kjo rrymë ajri që do ta bëj akull kalkan Tiranën në fundjavë. Tiranën në fund Tiranën vërtet? Në fundi... tiranën, e tiranën? Pa një pjesë ja, bësë të Ballkanit thon po nuk vjen këtu tani. Ktu është ulur dikush. Që <laughs> s'thasë gjyshi im, ka vënë <laughs> rendia në këtë vend. Edhe ajo të marrë ngrohtë, që vërsisht se është Qué envas más va. Te estoy algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. <makes> y aunque duela tanto tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoro. Y es que no quisiera estar en tu lugar porque tu error solo fue conocerme. Merec tú, merec tú, merec tú soy yo. Mëngjes, mirë se vini në klubin në valet e mëngjesit në vallet e klubeve femër në 104 orës tani 8:11 minuta unë jam bletni këtu bashkë me Jeri. Mirëmëngjes të gjithëve. Kemi me ne Altin Sulajën, Ota Rekën dhe Lorin Teresin këtu në klubin e mëngjesit. Çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10 në këto vallet e këtij ekrani, miqtë dashur. Tani do lidhemi edhe me Eldi Merolli i cili na informon mbi situatën e trafikut në qytetin e Tiranës. Çdo mëngjes në Tiranë e jo, dini që ka një rrëmujë jo të pakët, kështu që leta dëgjojmë tani nga Eldi se si do të jetë Për sotë. Në mëgjesi zotëria. Në mëgjesi zotëria. Juaj edhe në zotëria tjithë. Bro, falim dejtë shumë <hih> për pjesëmarjen në kryumin e mëgjesi qarëbë. Njërën, si është situatë dhe dy përjaqëta? Po për të do në ndihem shumë kërna që jam pjesë e klubit të gjeve. Në fakt sot nuk paraqet shumë vështirë diela. Ashtu ne? nuk, nuk mendohet të jetë dërrmuese. Në fakt mund të themi kemi vetëm një aksessor me probleme, është rruga e Elbasanit e tjera që kemi thon për ditë dhe nuk e kuptoj pse bëhet ka shumë problematike lëvizja nga kryqëzimi rrugës së Meçi marrë deri te kryqëzimi me Unazën, është shumë e ngarkuar, ndërkohë që aksidet tjera kanë mbarvajtje normale, siç është rruga e Durrësit Pundi ato stratët dhe i në qëndër i kaluëshmë gjitha kryzime, përshu dhe rrugë e ka vajët kombinatë qëndër, pa problemet gjitha kalime. Ndërkohë u nasë dhe të tibërme vjen me trafik normal, rrugë e bërdyll, duke usuar nga farmacia dhe i e drejt kryzime në rrugën gjithasim, të dy skajet kanë pak probleme, si që shkaj i rrugës Ferit Gjaikot, së zbret drejt stacionit trenit përmedit në me fluks të rënduar trafiku dhe pjesa tjetër në zbretin skaj tjetër i, i bulevardit Zëndar që zbret drejt kryqëzimit rrugën e Elbasanit ka pak trafik nga ministria e mjedisit deri te kryqëzimi me kruz, me bulevardin Balancur përkohë vendi una zaposhme e kalueshme zona e Tiranës së re nuk ka probleme është shumë e qetë Rukës të amifrasht, shumur të këtë shkurvit dhe pa dyshima të dyrë frasht të rritë për e vartit, pa problematë. Faliminderit shumë. Faliminderit shumë. Nërfajti me roli miqtashurit cilin e informon me situatën e taksive, ka numërin e telefonin 2355555. Yes. yes. Uh, Ndërgohet, da kemi fituas? Ta anëgramës për ti të sotme? Êshtë <laughs> Lili dhe ka thënë Rozmarina. Bravo. 866 i mbaronumrit fiton një kontrol të plot mjë eksor nga Spitali Ora namzi ishte Rosmarina. Dëshonde mendem se rryma e ftohtë e hajrit do vi nga Siberia. Është vërtet. Kjo është saktë. Dhe si trejër numri fiton dy bileta për në Sineplex. Është ftohti Siberian. Kemi dhe një censur të re. Po vërtetë? Nuk e di pse ajo. Sa dije u gjet. E di shumë u gjet. Shumë vëllai. Mhm. Por le të japim Të suçme. Ky kamion është një transportues për dashë bërthamore ruse. Por duke kaluar pak cakun e me fantazisë, mendoj se një kamion i ngjashëm me të do të ishte një bazë mirë për të ndjekur. Dëma që duhet japësh do ja deri mund. Është shumë. Pra për të ndjekur, për shembull, lorkat. I lorkat. Lorkat. Lorkat. E dëgjojmë edhe një. Një lor kaka. Kujdes. Këtë kamion është një transportu e së predash bërthamore ruse, por duke kaluar pak caku me fantazis. Mendoj se një kamionin gjashëm e të do t'ishte një bazë e mirë për të ndjekur të shqarë. Për të ndjekur të shqarë, brashpjitja, për të ndjekur të shqarë, 069 20 7122, 069 20 7122, është farë duam të të gjëjmë nga ju, mishtashë në të kohë, do të gjëjmë nga Muse Thought Contagion, që uëtë kjo. Ës e fundit fare. Ës e fundit fare nga Music këtu. E kemi për Altim Sulejën këtu. Si ojë. Me tribunën e mjesit. Faleminderit shumë. So? Po sigurisht edhe për ju, pra pak Music tani kur të themi. Zona e Zodrin ndo të kemi Leon Ton fjala mbrapa. Shohem çan ngjet atje. Hymgjesit gjithve. Dubimjes. A strong out falling from the big time. Oh welcome to the end for the Black Skies. I didn't cheat a fragment subscribe to the debris All right. All right. Shumë bukur. Thet contagion nga Muse në klubin e mëngjesit, nda një energji super. Wow, we, we, we, we, we. Wow, we, we, we. Ader, u bëmë raundin e parmë zhdashur të lojës Fjala mbrapsht tani në klubin e mëngjesit. Është një lojë e thjesht ku ne japim fjalë me 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gërrma të ndryshme <laughs> dhe i zbulojmë ato duke filluar nga fundi drejt fillimit. Ju e keni vërtetë hyrë që në momentin që e gjeni Ta dërgonim menjëherë këtu pashë që dhe kishe shumë pjesëmarrje edhe në në në rrjetin social në Facebook. Shumë njerëz merdhin pjesën e lojë ndërsa luanim dhe ne. Kështu që Holta, mbaj një sy. Ende atje të lutem. <të> ja një zonata e hecho Holta, është çert. Atëre, tani do të bëjmë një round. <të> kush nis? Ehm, uh, asaj Holta mbaj. Nuk <të> okay. Atere, e di kush nis. Atje Lori. Atje dhe fillojmë. Okej. Atëre, po mirë, shumë <të> mirë. Atëre është Lori kundra Jerit. Kujdes. Fjala e parë ka tre shkronja. Shkronja e parë për ju është Z. Z. Shkronja e dytë për ju, fjalët janë në trajt pasqur. Shkronja e dytë për ju është O. Lori. Loz. Loz është pa sakt ieri. Shansi yt. Loz Loz është e sakt Bravo, Jeri Bravo, Jeri Oke okay. Normal Fjall e dytë për ju Ka kado shkrojnja Shkrojnja e parë është ë Shkrojnja e dytë për ju është Z Z Ha Lori Lori pari Miz Miz është e pasaktë. Shponja e tretë për ju është oh. Është oh. Ja. Yeah. You're rose. Jo, jo, fjala është jo. Pozë, pozë, pozë, pozë, si në Bose. fotografi. Pozë. Ne morën bolë sfar, po oh, bra. <laughs> bra, deri tani kemi jerin me 2 <laughs> pik, 2 pozë. Ishte fjala poz. Kjo fjalë ka pesh shkronja. Shkronja e parë ju është n. Oltash duke pritur mesazhe 0692070222 nëse jeni para jerit ose lorit dërgojeni aty dhe nëse jeni të shpejt <laughs> do të fitoni 2 bileta për në Sinéplex. Deri <laughs> tani asgjë. Shkronja e dytë <laughs> është o. ka peshkon ngjysë. Shkronja e parë për ju është n. Shkronja e dytë për ju është a. Shkronja e tretë për ju është m. Lori, limon. Ësakt. Bravo Lori. Limon është sakt. Bravo Lori. 3 pikë është. Mbi jerin për momentin. <laughs> Bravo, 3 me 2, mm. bravo. Kjo fjalë ka 6 shkronja. Mm -hmm. Unë do Timon. filloj kush -ti mon, Timon. Po, Timon, ah, jo. Mm. I dës provoni prap ose në Facebook ose në 069207222, 069207222 06 mund më rini pjesë. Nëse i bini në kokë fjalës, oltash duke parë. Mesazhet do t'ju shpërblej. Para sa mm. ta themin ne këto studio vlen. Okej. Okay? jo ka 6 pra. Dhe e para për ju, që është e fundit në të vërtetë, është e. Skronja e dytë për ju është r. Është lori kundërierit. Janë të dy duke menduar duke shkruar A së njëri prej tyre nuk ka një përgjigje për muan në këto momente A së njëri ma dje Ova, jeri po më shikon <laughs> Shkruja e tret për ju është U Ka gjasht Shkruja në total dhe Ato që kam zbuluar Si pas radhës ton nga fundin Filim janë E, R dhe U Rambaron me ure Gjash shkronja Shkronja 4 për ju është Të Të e A ka më në që më shpoj të ojta Ojta, më se Më shpoj të ojta Dëfuzone, në grimë suspans të i shfrinë suspans Ti futlozë Më lajnë futlozë Sa fjallë, shë këni jo qënë Êshtë fjallë me të shpoj Kani, unë kam i ide, po Jeri je gjeti direkt Lozin. Ta provoj. Ta provoj. Po po. Provoja. Po ture. Po ture është saktë, e të lëm. Bravo. Po ture. Simuloret i hoqi po ture. Po ture, gjeti njërin nga jashtë, gjeti njërin nga jashtë? Jo, hasure më kanë. Hasures e pasaktë. Po, po ture ishte. Bravo. Jo. Jeri ka gjetur Olsi Tare. 4-1. Ai ka gjetur Olsi. Lumtosh. Wow. <laughs> Dy bileta, dë bileta, dë bileta dë të të për vargsin e flex për Olsin. Kjo fjalë kanë 7 shkronja. Okej, më dëni. Kemi më dëni. Po, sekondë ka. Ollë si fitoj, dikush mund fitoj nga ju ta ni Numërë e shë 069 20 70 22 Unë i zbuloj fjallet Prendaj që e fjallet mbrapsht nga fundin në filim Edhe ju të t'i binin kok E ta tërgoni me njëherë në 069 20 70 22 Këshila është Ta përni mesajin gati, ta keni numërin të shkruar E betëm shkruani fjallet Po edhe emërin të shkruar Po edhe emërin të shkruar Po edhe emërin të shkruar Po edhe emërin të shkruar Po edhe emërin të shkruar Mund ta shikojm këtu? Uh, në fakt, unë mund ta shikoj live. Po. Është një band mix që më shkruan. Një band mix. Po ta them. Pature. Një paturë është sepasa. Ose puntore. Mm -mm. Po ture, po ture është. Paturë është. Ka <Se> dhe pature? Se di. Jo, nuk ka paturë, kanë se paturë. Si Juniori, s'do të shihim gjutesh. Paturë. Ju jemi os mund të thuaj vetë. Si më ai gjeta un, oh. Mir beno? Mir beno. Beno problemi këtu. Kjo ka 7 shkronja. Shkruajm paraju është i. I Shkronja e dytë për ju është ç. Një fjalë me shtat shkronja zonë zotrinj. Shkronja para përju është i, ieri. Mhm. Shkronja e dytë përju është ç, Lori. Pra është një shtat shkronjëshe që mbaron me çi. Po e provoj. Shumë shpejtjeri, nuk të këshilojt të bërëvosh Jo, e bërëvojja jo Dë dë dërët, oke, dë dërët, ziljen, si të bërëvosh po Gjitë dërë të bërëvoj Mastichi Mastichi është e pasë A, është të kujtës lori Jepë lori, është alës Okej Shkronja e tretë për ju është të Shkronja e Sh. tretë për ju është të Shkronja e tretë për ju është të Që këtu t Shkronja e katërt për ju I dëruar i fituar Zonja dhe zotërin është e A Si ka të dajlar të që? A të që? A të që? Ka dhe tre grëma Ollë të apo shikon për mesajët uaja Me Ku shë gjem? Të duke të ishë një fituës Dhe duke të ishë një fituës Dhe una kam këte i denë Që ka dhe ata Leqojmë Shkronja e katërt për ju e 5 për ju është h h si hna okay. sahatçi sahatçi është sakt bravo Lori Lori Bra si. merr një pik Lori. <laughs> Lori fiton me një pik fiton durimin mm, dhe pritja mm, okay. bravo Lori do mësh shansin në raundin e parë le të shpërthejë muzika tani në klubin e ngjitesë Êshtë edhe adat lutem një një një gjashtin barën numër 2 miletë për në Cineplex Shkojmë për, për adën filmat janë sonë të Game Night The Death of Stalin Dhe Maja the Bee, bleta Maja në Cineplex Derove skuadrën Derove gjithë <laughs> quna dhe tironës Zani Malichi tani në kluvinë më gjithësit Taylor Swift Kërë adën Si ina zuarën për mihanis fawasat në yukat existence like it's no point hoping at all Baby, baby I feel crazy Up all night, all night And every day Give me something But you say nothing What has happened in the To listeners across Albania and the world The morning show with Blindi and the team Each morning from 7 till 10 On Radio Club FM 100.4 Orë shënon tete 3-4 minuta I jemi me klubin e mëgjesi Në Radio në Club FM i shinë pikator Edhe në ekranin e klam plus Mi mëgjesi Blindi Mi mëgjesi Ju me kuto që jemi mëgjesi jeri Mi mëgjesi Luaj më të një mishdashur në raundin e dytë të kësaj, fjale më brapsht uh, Kam të fjallë të lezeqme Me, me thëmë drejten Me zi prestigje okay, Ate fjallë e parë për uh, Luaj në altini këndra Oltës tani uh -huh. Në klubin e mqesit Dhe ju këto që tjeni 0-6-9-20-7-12-2 0-6-9-20-7-12-2 Ate Oltëa, mund të ndrojshme lorin të lutën? Çelori shikoj mesazhet po. Jo, i shoh direkt nga LiveStream. Jo, ato të Facebookut, ato të, të LiveStream-it ah, po po, e morën veç. Ata e marrin veç i shikojnë po. Po, shumë mirë. Si votan? Ëh, që Esheltin. Që ti ti të shikosh mesazhet që dërgojnë njerëzit dhe oltat të luajnë. Jo, nuk lua. bëmë një gjë, mund të rishat edhe mund të i bësh refresh atë. Mund të i bësh refresh zotrin. Okej, okay, bëjçi refresh. Po i semam mirë dëndroja sot, oltat. Po qisësi. Jo, s'ka. Ha te ti. Kjo është fjala e parë, ju mund të luani në 0692070222. Mund të vini në Facebook ul luajtur në faqen tonë, mësh dash, është klubi i mësuesit në Facebook. Nëse e kërkoni jemi live tani atje. Yeri mund të shikosh ato? Mund të shikosh te klubi i mësuesit video në live dhe komentet që njerzit lënë aty. Mm -hmm. Ëh, kushtore. Për ti, për ti me që të shpërblyer me dhuratat që ata që luajn dhe i gjejnë fialët para jush. Altdinë, voltë gati? Gati. Kjo është fjala e parë, është fjala me tre shkronja. Shkronja e parë për ju është R. Shkronja e parë për ju është r. Tre shkronja. Shkronja e dytë për ju. Kujdes. Ësht A. Oh, shkronja e dytë për ju është a. Tre shkronja. Mbaron me ar. Kujtese hë ndërë Barë Barë është pasakt Hëtë në kesh Jo, jo, jo Shkohë mundhja Shumë rërë Shumë të këqiat Kujtese artin Kej një shansë për të fituar tani Tre shkonja Barën me arë Ve të vetëm ti plosh një gërë më para Edhe jemi në regull bashkë Qarë me ndonës është Humbul Altini Sidhëos nuk <gjane> se më punon mua mirë, domethënë. Ose si një njërë. Far, far. E para, parë se çfarë fjalë. Fjalë fjalë. Fjala është far. Omo. Oh, oh, si një far, kush e okay. ka gjetur? Nuk okay, e shoh emrin, po është një numër që mbaron me 820. 820-a e ka gjetur, ka thënë far. far. Ka thëm, Bravo 820. Bravo, sa të thojë. Dësa të e gërmë në dytë Në në shumë në shumë në game i shte e pushënë në dytë <laughs> Në në të du-zero në shumë në shumë në njëherë me emrin tëndë Se do t'jabim një dhurat këtumë kërbinë mqesit Kujtës, kjo është fjallat dytë Ka 4 shkronje 4 shkronje Shkronje parë për ju është R Shkronje dytë për ju është A Rambaron me R 4 shrojën kësa da Që që që që ka ka Që që që ka 4 pa Se ka dhe 2 Që do zbulohen tëni Shrojën 3 për ju është R Ka 4 shrojën bra Më bëron me R, A, R Ojta Trar Kpar? Trar Trar Trar Dhe ishet tra E potan dhe Trarët Jo, oltar është e pasakt Se ka pova Lori qikonjë jo si një për mesajët Altino, keno i fjaltin Ka të shkronjë jam, baron me rar, Altino Jo, mi, jo është të duket Orar Orar bravo, është e sakt në nëmë të altin Ty, jo, pikë për altinin uh, Zero për oltë në deritani Po, nderi, po është, është Lisa Lisa Ka thënë orar Bravo, Lisa Po në Facebook për eda, për e për e e e të rarë, kanë thëmë. Facebook kanë thëmë trarë. Vrarë, po ja. Kjo fjallë ka 5 mm -hmm. shkronja. Jepi. Shkronja e parë për ju është ë. Shkronja e dytë për ju është kë. <laughs> shkronja e tretë për ju prambaron me kë. <clears throat> Shkronja e tretë për ju është O 5 shkronja Shkronja e parë për ju është ë Dukë një zërnë nga fundi pra Shkronja e dytë për ju është K Shkronja e tretë për ju është O Pra mbaron me O-K Kjo është në 5 këra Tëro K Tëro K është e pasaktë Shkronja e 4 për ju është L Shkronja e 4 për ju është L Floka Floka është e sakt Bravo Olta Një imbarazim 2, 2 me 2 2 me 2 Olta dhe al tim Floka Kjo fjalka 6 shkronja 6 shkronja 6 shkronja, ju që jeni duke në ndegu në Facebook në klubin e mqesit kujtes 6 shkronja E para për ju është K Olta mbaron me k. Shkronja e dytë për ju është a. Bie. Ja, ja si bie. Gjashtë shkronja. Gjashtë shkronja mbaron me k. ak. Mbaron me ak. Shkronja e tretë për ju është m. Gjashtë shkronja baron me m a k Shkronja e katërt për ju është r Volta Parmak. Parmak është e pasaktë. Pasaktë. Shkronja e 5 për ju është a. Je. Alin çfarë është Alin? Shkronja e 5 për ju është a. Ka mbetur vetëm një shkronjë. Nuk është parmak Mac. Por është armak Armak, e që është kërë? Duhet të vështë një gërën para Duhet të ajgjesh Cë është të ajgjë vështirë, këtje? Pësër e ka dhe një kopë Duhet të ketë një kopë, po se... Po, parmaku është sigur që nuk është? është sigur që është parmaku mos Ajo është e vërteta e po hidur Nuk ajo të baroj E vërteta e hidur është që Oke, okay, nuk për po e gjithdo A, të e fjalla është farmak, farmak Farmak O, po, po E hidur, <laughs> farmak Andojej. Farmagore. Ne kam një me 7 për ju. Po besoj në 2 sekond. Në Facebook kemi për yes. flokët vetëm një. Vetëm për flokët. Në kopë. Po? po, në kopë është shemsia e Bogdane. Oh, shemsia ka fituar në Kurse Facebook. Okej. Okay. Tjetërat nuk e kanë gjetur. Shumë mirë, mblituni rreth Facebookut, kjo është fundi. Mblituni rreth. E gjeti IVA. Bravo IVA. 152 biletëta për sinema. Kjo është fundi i fare për sot. E fundit është po. Atëre. 7 shkronja. Mund luani në Facebook, mund luani në televizor, mund luani në radio. 069 27222 është nëmri Qkoja e parë për ju është I Qkoja e dytë për ju është S Antino të ka dalë Gjotë Gjetra në televizor Për e dajtë pë Po të bluajnë ato këngët me radha të për Bajnë që kërë wow. boxin blu Se shpejt është të kemi gjithë fjallën më shtatë gërma Qkoja e tretë për ju është Ö dhe një rysyteti ndihmon për e boksin. Më shumë. Shkronja më e hëdhur apo jo. E katërt për ju është t. Ka p 7 në total. Një sekondë, i ta bëj këtë. Ka 7 në total dhe mbaron me t s i saktësi. Jo, është sakt. Bravo. Është sakt. Ola ka figuruar lojën në fund, rastësi. Rastësi. 6 pikë për Oltan. Nëse do të saktë, saktësi, këtu kemi mbaruar 6 pikë rol, të brava Olta, ji e madhe. Të lumtë Altdin edhe ti e i madh. Po jo sa unë. Po sot Olta pak më e madhe, madhe, madhe kështu që Jesus, si kemi përbaljen midis olë të zëllorit no, ni... Përbaljen <gazin> midis olë të zëllorit Pasaj po të të abim, abim në boks Ose në një sport tjetër <laughs> <ndy> <gazin> naturel... yes. Do një të ndryshëm pak naturalisht Do një të përbaljenin një një kështë tjetër Jo nuk mundem Do po, Mjën, një mjënjë sfit një sfit Do një sfit, papa Këtë e mbas pak mi qëta shurta një 8 e 24 minuta Më gjësi që të zhjit dhe Gjorge Zra I don't know what I will find You I will hold you I'll be there It's long It's a mighty long road but i'll find you i will hold you and i'll be there i know you heard it from those other boys but this time between it's something that i feel it i know you heard it from those other boys but this time between, it's real it's something that i feel it if it feels like paradise running through your bloody veins you know it's love Time. My time, my t -t -t -t -time well, it's a little never ending hell to skillet will be I will be after the world my, my heart my boom boom heart it to beat and it's a thumping and I'm alive i know you felt upon those other boys but this time in me dream install in that i feel Pabaja shaka ra ra ri ri ri ri na na na na na na na na Hey Miriam Jessica Juta Miriam Jessica në programin tonë është klubi i mësuesit miqdashur, njëra nga aktorët tona të preferuara, për shkak se fiton çmime Oscar, por edhe sepse është shumë shumë simpatike është E, çfarë do të them unë? Sepse çuna e din për kë kanë fjalën, fiton çmimin Oscar që ere, shumë simpatike. Jennifer... Yes, yes. Ah. <laughs> Lawrence. yes. <laughs> Jennifer Lawrence, frat. Jennifer Lawrence. Ne prej kohësh vdesim për Jennifer Lawrence këtu në krumën e mëjesit. U larg qoft. U kemi thënë edhe grave, ëh uh, dhe ato e din. Por Se larg mirë është. <laughs> por kjo <laughs> kjo foto e Jennifer Lawrence zonja Zotring ka bër bujë dhe ka shkaktuar një debat në rrjetet sociale se sepse Jennifer Lawrence është akuzuar për uh, seksizëm në më shumë se 5 mënyra. Domethënë për uh, situatë anti-feminizëm e tjerë e tjerë. Shikojmë se është historia. Jennifer Lawrence ka qenë duke dalë në ka dalë në foto bashkë me uh, bashkëpunëtorët e saj, apo jo? Shikoj, shikoj. Jeremy krat, Jeremy je, Iron është në krahun e në krahun e mm -hmm. Ja të fotos është Joel Edgerton dhe Mathias Schoenaerts që janë është i preferuar. Gjithashtu është edhe regjisorri Francis Lawrence. Po ky është ai që Ta kanë çënë në Londër. Po është një film i ri që do të dalë, që quhet Red Sparrow. Arabeli Kuch, që ne kemi parë pak trail. Po dhe dhe kjo ka veshur një fustan Versace. Mm -hmm. i cili i tregon kraharorin e saj të hapur dhe është i çarë deri te kofsha. Dhe kur e kanë parë këtë foto, feministet e internetit kanë filluar ta akuzojnë Jennifer Lawrencein se ka veshur një fustan për të zbuluar mm -hmm. sepse ashtu i kanë thënë që të bëj. Dhe kanë thënë, shikoni, thon, bashkuftorët e saj meshkuj janë të veshur të gjithë me shtresa e shtresa palltos, kurse Jennifer ka dal zbuluar fare me gjoksin jashtë në të ftohtin e acar të Londrës. Sepse graveu kërkohet on që zbulojn burrat mund të rinë me këto por grat duhet ta dhe Jennifer Lawrence u shpërcijur gjithën në Facebook. Mhm. Mm ku ka thënë orë jeni interesjuve? Un tambuloja atë fustana isht bukur me palto. Un ndoja tha për të bërë foto me fustanin që kam veshur, kam qenë janë vetëm 5 minuta dhe janë futur prapë brenda. Dhe nuk ka thënë njerëj se duhet zbulojm apo duhet mbulojm, mm -hmm. është Versace. Athan fustanin e chimeshur. Dhe doja thjesht të dilje një foto me fustanin tim bukur, jo me pallto. Faleminderit shumë. Falosur nga Inati që nuk Fa... kanë një fustan të tillë. Ësigurt, ësigurt. U përqij, bërgjish... mendoj se ka falur. U përqij 27 vjeçarja. <laughs> <laughs> Jennifer Lawrence. <laughs> Jennifer Lawrence 2 her fituese. Keni edhe një foto të Jenniferit në grup te grupi personal. Kamim ne një foto të Jennifer nga organizurti në grup. Dërgoj ti bën legendje i famshëm fare. Si e bën më vazhdim forward me dorën e majt. Po e kam parë këtë foto. Skadimo e ka kod me. Të veda. Po falkoj jetë ti këtë. Ma kishe nice Sasha. E bën i bën kështu ti? Jo nuk u kujtuar, artisti para dy ditë ishte nga një arkivot. Se u lofmit që luajn me celular. Ka vënë një gjë. Themi një gjë tani. Faleminderit Lori, po ja është kështu, okay ëh uh, pori se kemi akoma edhe një orë më shumë. Foto ose video të ndryshme. Njësh dia dërgojnë njëri tjetrit, edhe janë gallath, po ndonjëherë varet se ku ndodhesh, edhe mund të të shkaktojnë edhe kështu po themi traumë. Situata të ciklet, po kam lajmëruar -16 kam. E jo jo, jo patite ke bërë, shumë mirë ke bërë. Çfarë ndodhi mua një herë për shkakun? Një foto që më ke dërguar ky legeni kështu <laughs> se Në këto fotot që për të talur, e ke për sushet, që që ishte një një këshu, një zdavi madha, dishka. Duhet të ambani mëtë. Mi, po që ndofte, që unë se dhja, ishte që, kur ti e hap një foto në Whatsapp, ta shikosh, automatikisht e luar dhe foto, dhe unë isha, duke i treguar një apartament të ri, dikuit, e këmë tonë, me cini në skala të mardënje, edhe i përshje në ofertë. Zdavi! E i që mga treguar... E anë çfarë mund të shpjegosh aty pse ti e ke atë foto? Në të thonë se jo, foto e WhatsApp. Si jam unë? Ai kush e zbeson kus thuaj? Jo, e zbeson këmërsis... <laughs> njeriu. <da ofertos>, pra... <laughs> e ke për siguri apartamenti i shinit pa shpekt. Ës brenda ofertës pra. Vetë që e nxjerr atë? E ke për siguri. Në foto? And të thua, jo, jo, shikoj, se kam unë një shok që taw. Mëmojë dërgon foto në grup në WhatsApp dhe thjesht kam hapur një foto që s'është e im atë si jam unë? E, do të pesoj Po si jam unë i bedoh Sa më shumë që të blutës Sa Un... që më shumë është i papesushum Dhe sa nga kupton që Unë të këtë dhe një qasit jetë E ti të shfarë zonjë Unë jam unë <laughs> A, ju që unë keni <laughs> Shukë po pranosh, her, <laughs> ja, ja, për të përëndosh Harohet me një herë Së kështë asë që përëndosh Unë të shë dojtë të rëgojsh A ndeshën po Nëse dojtë që të marri meritat Pa të kuara po <laughs> Unë edhe muskë të <laughs> <laughs> Gjithashtu. Okej, okay, mirë. 8:52 uh, mëngjes dashur. Në këtë moment, dëgjoni pak censurë, për ditën e sotme është e rre dhe e fortë. Ky kamion është një transportues për dashë bërthamorë ruse. Por duke kaluar pak sakau me fantazisë, mendoj se një kamion i ngjashëm me të do të ishte një bazë mirë për të ndjekur. Alienët, metodat, ja. raketat, balenat, objektivin, gjurmët. Pra është për vë në të vënë ndjeje të te kyte te kyte që janë në numrin shumë të alkën i teksoj pa kompanë. Mm -hmm. Jan si kuaj tha ose si Lorkat. Cilorkat? <laughs> si po. Duhet i ndjekësh ose ufot. Pra, pra jo, kë, pasakt, mund për mm -hmm. dhe njerë. ky ky mjet mund të përshtatet për ndjekjen e këtyre. Dgjoni edhe një herë. Ky kamioni është një transportues për edhas bërthamore ruse. Por duke kaluar pak cakun e me fantazisë, mendoj se një kamion i ngjashëm me të do të ishte një bazë mirë për të ndjekur për të ndjekur. Shikoj tani çka ka. Kamionët që që mbartin predha raketore, pam. Nuk është se ecin shumë shpejt. Mm. Jan, domethënë, e kupton, janë kamion të mdhënj. Ëh. Mm -hmm. Të rëndë. Duhen montuar të qërat, pra nuk është ndjekje, nuk hetin ndjekje kështu. Me makinë garaç. Mhm. Mm fast and furious. Ësakt. E, e, e di që është e sakt, por nuk është se na sill në një në një kështu. Më afër. E dëgjojmë edhe një herë? Çfarë do një ndjekje është kjo? Po kë kamion është një transportues për dashë bërthamorë ruse. Por duke kaluar pak sakau me fantazisë, mendoj se një kamion i ngjashëm me të do të ishte një bazë mirë për të ndjekur. <gjë> Sa po <i> ndjekim? E pyetja është kë po <për t> ndjekim? Kjo <gjë> është dilema këtë fundjavë. Po më që është me kamion, do të jetë një ndjekje në tokë ipi. Në tokë po natyrisht. Jo një ndjekje në det ta kamion një ndieje ngadalt do të thotë është një ndieje e gjatë <laughs> që ndodh për një kohë të gjatë po mendoj se se derisa është ngadalt i bie ti ndieje maraton jo ndieje mm. gar sprint në ngadalt është jashtë por ngadalt varet nga fuqia okë okay. e atyre e atyre po prandaj varet nga fuqia <laughs> aty <laughs> që ndieje si çfarë janë mish dashu as asun po as kthemi pas barkut në klubin e mëngjesit tetë e 55 minuta në këtë momentë dgjoj mund të xhim me këngën time O, oh, okej, okay. mire, dë gjemë më bon këngëtime Tani dë gjemë këngën e këtyre Kjo është desire nga Youtube ishda shur Kam bërë dhe unë një këngë, po Da këndoj më bas pak në krymën e mqezit Jo Kam një këngë do adhavia si dëshirë po. Bas pak Më Survivor me Eye of the Tiger Mirë më gjësi që të gjithë Mirë se binin mm. në klubin e më gjësit Unë jam blendit u me Jerin, Altimin, Ortene dhe Lorin Gjës me ju Nga ashtatër në orën djetë këtu në klubin e më gjësit Një numër mm. uh, Minatorës që jam plakosur dje, Nëse i të gjua të lajmet Në Shëngjun të klosit Në njërën nga minija dhe kromit atje Përshka këte një Shpërtimit vënuar Një mine që shpërtujer me bënes. Pa, ta të, të shpun ka Uhu. që rrina për shpërthimit? Ka më shqimi që ishte një anksident alë tin. Më kërse, ashtë të porrë... Me dash, ja? Gjithës e si, nuk... Në ka... të kujdesën vetë të një. Qeveria jo nuk mërë masa për qiret për kujdesëm. Jo, është e përdet, po... Si që sotë, të olëta janë në punë të zotit në njërë. Nuk të ruan qeveria të ruan zotit. Po... Na ruit zoti thon nuk thon një njeri më shumë na ruit xeveria që dëgjuar ndonjëherë. Mund të thonë na ruit xeveria, nëse <laughs> vjen puna atij, shton një rë të vogël dhe ka kuptim, por na ruit xeveria s'kam dëgjuar. As s'kam dëgjuar të thonë na ruit zoti. E kupton? Qëçë diën se si janë këto punë. Kusht të pu. ruan e kusht të ruar. Si shqiptar. Ë, tudar sa minator janë plagosur. Edhe fatmirësisht nuk ka pasur viktimë. Fatmirësisht. S'ka mjaft më aq. Pytëja është për ju, 069, 207, 222 22, Për të vejgjit të paktet minator të... Se pakt fritet të kebra, syrsh Se do që shumë në dziret, kështu miliona kromi Eja, uh, gjithashtu në lajme Njerëzit e vejgjil Këta banorët e zharzës mm -hmm. Që, po, këta që unë njësën këma të ere Që bënë bën gjitha të, të gjë, u dollën, i pritën, i morën I lanë, i luen, i krehën I bëjëtisë në nathëtje në shien, në në në në dhjel, dhjel, ok, po, po. U dolën për zonë dhe tani del që u kanë dhën vetëm 1/3-ën e atyre që u takon. Po dhe tani nuk diet mëse kush do vazhdoi t'u japë ato të tjera. Hargju... Se janë janë janë duke menduar, me sa duket. Aha. Se një pjesë duhet t'ja japim bankës si thotë çeveria, një pjesë do ja japim ne ande këtej, por uh, s'kan rënë dakord se kush se si se ç'ish edhe. Banon ka marrë vetëm 1/3-ën. Po imagjinoj, mund ta bësh për shkakun, nëse të është dëmtuar shtëpia dhe është vlerësuar dëmtimi tek Tazëm. 60000 euro. 60000 euro, dy do të japin rreth 20000 euro dhe pastaj fut vetë 40000 euro. Ja ku je, s'ka problem. Andon se ndërto vetëm një mos i vërt çati. Oh. E ke përshtyshur leje me katërmurë kështu. Ëh. Nëse e kishe me dy katë bën me një. Mos e shikojte të kjo, si është ky kampi nga Dermio, që është ky Veroria. Ka 10-50 është. Ose në jala ka zonë me çadër te fundi. Shkon në jala është. Duhet si është bën kështu. Shikon gjith Instagramin në Ver. Ponëse banon the charges 1/3, domethënë dhe mund të jetë kaq mjaftueshëm. Ës si më thon njëri ku di që imagjinoj ta bësh një gjë vetëm në 1/3 të e saj. Shkosh deri në 1/3 të rrugës për në pum, por shemën e ta mbash aty. Po mo ta bëjmë një orë këtë emisionin që kemi 3. E gjeton ose shkosh ku di unash je punon në një ministri? Po. Shkon ora 10 delt i ikën. <laughs> mjaftueshëm. 13 ditës u ba u kry. Mirë bafshi, mirë bafshi. Ezo atyra. Ka kërkuar ministri një raport. I çon vetëm faqen e parë. Kaj të të tëra do të sjellën vonë. Ose e ka kërkuar me tre faqe, e bën me triple space, e kupton? Ja hapa don këshu, që të mbushë plot ajo me një të tretën e tekstit. Edhe ai jep shërbimit tua, merë haje. Çfarë bën me këtë? Rruaju me të, ti thua, posa. Edhe toujours, oh, minister, do në fund paritës ush, o minister, urdhra. Zoti të ruaj. Sa do të duhet? Mbas pak në klubin e Mjesit kam shumë tani muzikë mishërmon në fund kënga ime Mosiberti. Së smle diçka asnjëherë kur të dalja unë. Kjo është ga Michael Kiwa nukë amishdashur dhe që uet Cold Little Heart Cold Little Heart co cool. Se këni ardhur në krybin e mqesit Që të gjithë është 9 të 14 minuta në këto moment E mishdashur mm -hmm. Unë jam plendin me jirin Altiri në hojtën lori, dhe lorin kënë studio Dhe ju këtoj që t'jeni në digjim Falimin derit për uh, digjimin. digjimin Si që e quajnë në uh, krybin e mqesit Dhe nëse jeni në makin në këto moment Doja t'ju kërkoja që t'i shkrep një foto uh, Kroskoti t'uaj Radios Të uh, Sintonizuar të k, uh, klubi mqesit Në mm -hmm. Club FM 194 apo një frekuencë tjetër diku pranë jush. Cë janë frekuenca plot tani në Klube Fem. Ej, kjo që jëna shkruani atje, në ku mund ta ndërkojë normal, mund ta ndërkojë në Facebook, tek faqja e on Facebook. Po patjetër. Ëh. Tek faqja e on Facebook më shkajshëm. /klubimgesit. /klubimgesit ose ose te fraksion klubi mgesit ose tek facebooket ose tek search gjeshi, ka problem do <gjot> të stadium se ku ti shkojm hapim merë ato lavakatem shumë ato ti hapim 7 veta duhet të kontrollu tek <gjot>. facebookin klubi i mjesit është në facebook mund të dërgosh atje një mesazh përmes telefonit edhe në mesazh mund ta bësh atak attach Fotat. Po më atak. Një foto që ngjitet <gjithet> foto. <gjithet> 069 20 70 222 22, është numri i telefonit ndërkohë për uh, të gjithë komunikimet e tjera që kemi me ju mi të dashur, por shkrepëni një foto na shkruani ku jeni ku qeni se duam ta kemi nga ju, një kujtim. Jeni, Sot mëngjes dërkoi ka radhën Jerry Buja. Uh, do shkojmë pak në kinë për Oltën, për ngjësinë e Oltës. Në kinë do, një sekond. Kështu. Ko, ka <gazano> te rrugën e keni kalon nga Ku e ke nisur ti djegjeri te grupe te, te pigru Mhm mm te pigru Okej Është një gar e çuditshme sheh me një djalë kinez është vetëm një djalë emri i tij nuk nuk e, njese, djall, djall? Kines, djall, e nu, nu di por di që ka 200 gold retriever Ka 200 golden retriever po Njeri quhet Dan Huang dhe tjetri Yu Li Si quhet Dan? Uh, Dan Huang Dan, Dan Huang Cheni Dan Danu Hwang. Danohang dhe Jolli në okay. teatrin, por uh, ka pasur një garë midis të treve wow. se kush hamë më shpejt. Makarona. Oh, Sa bukur që e pasken bërë. Kuptohet që janë më të shkafs. O Danohang i vetëm. Por filloi të haje dhe pjatën e tij zok. Oke, okay, jse ajo Facebook. Ah, si e luajmos ton bashkëfit. Mund të zgjëmer edhe nga goja pjesën e fundit. Allora, mund të shikojmë edhe një nga fillimi se më pëlqeu shumë kjo. Fillon gara. Nisun. Ky kyç që ktheni Adiantas nuk ha gjë. Filloi goxana. Është i viti i vlogu i gazet me vonesë, por ja dim ban. Do ta gjeni në Facebookun ton, shi viti i shkurtër e një njeriu të 200 me që bën gar kush ha më shpejt <laughs> makaronat. Mbasi <laughs> <laughs> ata kanë mbaruar të vetat, fillojnë t'i hanë edhe zotris, pastaj fillojnë të lpinë fytyrën ty bakta golën ritriverat janë. Ën dashuri fare. Pa çmoshur. Është shumë mirë. Super gjop. Së mos vetëm kta. Golën ritrivera dhe dgjithë që janë të tjerë. Është vërtet. Edhe Shiva janë kthunë në studio. Olta çkemi. Ehm, aty kemi një censur, më i dashur? Po, është saktë. Në klubin e mëqjesit, e cila është Springo e re sot. Jep i. Dhe kush e di se sa do mm. zgjas? Dëgjojni pak.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 Duaj që ti shkarkojësh vetëm një kështu, okay. një tingull të vogël misterios. Si një kwit. Okej, okay. ndoshta jo misterioz, jeri, por dëgoj pak, hapi vesh. Oh, më di. Kaç? Oh, mos më ashi as oh, wow, oh, oh, oh hey, yeah, ashi wow, wow. oh, as uh, i duhet as i zanore. <laughs> të gjithë bash tingëlloret lejoan, bëni ça donin, por jo zanore, ju lutem. Kur uh, keni kështu. <laughs> Okej, <Okay>, mirë. <laughs> kjo lejohet. As i zanore. Driving here, zonëso 30 Jonikta. Çfarë po dëgjojm? 069 20 70 222, 22, i pari fiton një dhuratë. <tër> <tër> Kaç? Mm -hmm. Kam harruar fare kush janë zanoret dhe kush janë meshit. <tër> <tër> zanoret janë 7, Çangeli. Pra nëse do të çeshje vetëm me bashtingëllore, olta do të çeshje. A, a. Kurse okay. zanoret kanë a ah, a ah, o oh, o. Oh. I i a o oh, u uh, i <tër> U Zanullit janë për çef. Po. Uf. Uf. Kim was fangen den Jesse Danien Schkoa für Robbie Williams. It exists keine mehr with the third temptation to alleviate the cash from a whole titration. Take my loose change and put my own space station Just because he can't Ain't no refuting or disputing I'm a modern-ass feud So contract disputes to some brutes in Lovoutin Act high for lube while my boys put the boots in They do the can-can Spasibo! Party like a Russian End of discussion Say sorry, there's a doll inside a doll inside a doll inside a doll inside a doll, yeah, yeah. Hello, dolly. I put a bank inside a car inside a plane inside a boat. It takes half the Western world just to keep my ship afloat. And I never ever smile unless there's something to promote. I just won't be moat. Spasibo! Party like a Russian. End of discussion like he's got concussion oh. we got soul and we got gold party like a rush disco seduction party Nëse 2 minuta, është krye mi mjeshtër, mirëmëngjes ç gjithëve. Mirëmëngjes. Yes. Tani kemi Olta, e cila do të na japi emrin fituesi nëse ka Olta. A kujtohet emri i madh të tingullin e vogël që kishim bënë në kënga e ditës, është gjithashtu dhe mm -hmm. censura e të tjerë gjëra. Atëherë le tani me këngën e ditës, është Arbeni 588 i moron numrin fiton 2 bileta për në Cineplex. Yes. 5 minator. Është saktë. Është Edi fiton 2 bileta për në Cineplex dhe Liza në votën e çdo. Bravo. E kanë gjetë më vonë, ha? Sigurisht. Wow! Mira ti kanë dhënë dhuratë nga Electronic Time. Jeni të të mërëshëm. Wie kann das geschehen? Kush i duhet edhe njëra? Mira. Bravo Mira, të lumt. E gjeti. Charlie dhe Miros, me dhuratë nga Electronic Time. Çiqa dhe Ben i mbani këtu. Mira vjen praktikisht lon. Allëre. Igogio. Një tjetër tingull si ky, por, ëh, e harrova ti. Vitaj se po fillon, ëh. Ay ay ay. Mirë. Ë do bëjmë një tjetër. Okej. Okay. Qytës. Do jle vetëm pak për të dëgjuar më ish dashur? Sepse kshu është loja, vetëm pak. Kaj është kjo? Wow. Ajë gabos, atë gabon gri, atë ndër në fund. Shpejt ishte. Shpejt është, po ashtu është. Okej. Okay. Okej. Sepse më pas ajë m'akuzojnë për kur i mos e çfarë. Ha. Dhe joni pak censurën, se censura ka mbetur ende. Ende e vaurur. Ky kamion është një transportues për edhas bërthamore ruse. Por duke kaluar pak çaku me fantazisë, ndonëse një kamion i ngjashëm me të do të ishte një bazë e mirë për të ndjekur Për të ndjekur alienët. Jo, ja. jo, nuk e di çe kanë thënë, po. Arinëve polar, ujcrit. Jo. Ja. Tufat. Mhm. Uh -huh. Tufat. Uh -huh. Ja. <laughs> ti je <isht> tufat. <laughs> mhm. Jo, ja, duhet t'i tetë përcaktuar tufalta. Zerdelin apo dhe... çfarë, po. Ndjekim <laughs> <laughs> çdo tuf. Sa. <laughs> ka, to vajes duan me. Ti nuk dihet Artin se çfarë censuron. Je i tmershun. Ta falem për troçatin. Faleminderit. Skandal në plan në klubin e mëqjesit. Olda e thot Altinit. Ja se çfarë i thotë Olda Altinit. E hapti atë lexon, po lexoi një revistë uh, mm. online. Nisën bashkë me madje kur uh, mm -hmm. u kthye gjithë hapur tek Isida. Derisa bënte lajmin këtu dhe po shikonte këtë revistë, është një revistë shumë e njohur, por nuk po e them tani. Dhe kishte një artikull ku tregonte se si një artiste që se mban mend se kush ishte. Po. Jo, Elvana mduket Elvana gjata Sigur kështë prezentuar të fejuarin e saj Apo të dashurin, apo të qka atil ja, Dhe s'kishte as një fjalë Brënda përveq të titulit Lidu me të dashurin Sigur personi kështë harruar fare Këpër sushkë rjenë të avullin, ama Qa, që po thosha Këpër sushkë <laughs> Kështarë kështë, kështë, kështë, kështë përnë një prezenton Publikun më të dashur, ina të fejuar në diçka të tillë dhe absolutisht asnjë fjalë brëmënda në lidhje me personin fjalë. Fshë që kanë dhjetësa këngë, kanë bërë një album të ri, është diçka të tillë. Por kishin harruar atë fare kështu. A e klikove ti? Ka hiç mjafton. Jo, se e klikova unë. A kish klikuar ti tjetër kur? Dikush tjetër, po. Po dua të them pra, që kërës, është, vesh, a urojim, a shfar, por ajo është është ta marrim vesh, ta urojmë, a kujton se çfarë, por se dim, nuk e dim. Është vërtet se është vërtet <laughs> unë se dim më tash. Në titull po, në brindësi jo. Theni pasfaq me klubin 22, lojtë, e MTS 06 20722, po bëhemi gati mi dash për një lojë të sa e njëojm kolegun këtu apo kolegen Tërrantieri. Po, faleminderit. Ty sepse është lojë e bukur edhe. Nëse do jesh ti subjekti i lojës, atëhet yeah. akoma më shumë lezet. Çse sa m'tent tani nga Justin Timberlake. All about my direction And in my heart somewhere I won't go there Still I don't go there Everybody says Say something, say something Say something, say something Say something, say something, say something, say something, say something. I don't want to get Caught up in the rhythm of it But I can't help myself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 I might change the sun Still have my heart somewhere There's melody mm -hmm. and harmony mm -hmm. For you and me tonight Whoa. I can't even call my name Everybody says, say something Dhe tani Ai ai ai ai dini se dini se dhe tani ai dini se merr në klubin e mëxheshit Qaj, si dobo sa i kamomilit, është piesë e momenteve ideale të qetsis shpirtërore dhe fizike. Lulja kamomilit përmban flavonoid, që janë pjesërish për gjegjës për nëzitjen e gjumit. Lulja e thate kamomilit lufton inflamacionin, mykun, ulcerën dhe përmban shumë antioksidant. Ja mënyra se si qaj i kamomilit mund të përmirsoj shëndetin tuaj kundër dhimbjeve të stomakut. Çaji kamomili është një kur ideale kundër dhimbjeve të stomakut sepse përmban substanca që luftojnë inflamacionin. Pijeni çajin e ngrohtë dhe në darkë kundër dhimbjeve. Nxit gjumin. Pijeni një filxhan me çaj kamomili 30 minuta përpara se të shkoni në shtrat. Çaji ka efekt qetësues dhe largon shqetësimet që të lëm pa gjum. Migrena. Sapo të ndjeni trokitjen e migrenës, pini një gotë me çaj kamomili. Është e rëndësishme që ta pinit çajin kur dhimbja sapo ka nisur dhe jo kur ajo është kulmin e vet. Zorrët. Çaji i ngrohtë i kamomilit rekomandohet kundër dhimbjeve dhe simptomave të sindromës së zorrës së irrituar. Ai funksionon edhe kundër gazrave dhe fryrjeve. Për një imunitet të fortë. Nëse prekeni rregullisht nga gripi apo e ftohura, atëherë pini 1 ose 2 filxhan me çaj kamomili në ditë këtë qaj shkatron dhjeshtë shumë bakteret e këshia në organizmin ton. Kundër të djegurave, Egjiptianë dhe grekët e lashte përdornin kamomilin edhe për të shëruar plagët dhe të djegurat në lukur, përdore një qaj në kompresa dhe vendosin i ato në zonat e lënduar atë lukurës. Kunder radhve të zinë Përdoni qajnë kunder radhve të zinë të syve Qaj lërgon inflamacionin në lëkur e fresko dhe i e pasaj më shumë gjallëri Përdoni bustina organike ose kompresa për të qetsuar sytuaj Zbardhja i lëkurës Kamu mili e ushen dhe e zbardh lëkurën Zeni dy bustina organike në një qajnik dhe e qëndroni si për avulli të lëshuar Duke mbuluar kokon me peshirë Kjo do ju qetsoj dhe do të ju zbardh lëkurën parandalon aknet. Kamomili është plot me antioksidantë që luftojnë radikalet e lira, rrjedhimisht ai rekomandohet kundër akneve, për hapjen e poreve dhe largimin e baktereve. Kundër enjtjeve, pini disa filxhan me çaj për të qetësuar muskujt ose bëni kompresa me çaj për të qetësuar dhe zbutur enjtjet në gjymtyr. Ullë shqeqeri në gjak, kërkime shkenësore konfirmojnë se pyrja e njo ose dy filgjanve me qaj kamomili është një mënyrë efikase për të ullur nivelin e shqeqerit në gjak, përmirësuar shikimin, nerva dhe funksionin e veshkave. Irritimet e lukurës, të diegurat nga djeli, njollat, egzema dhe pitskimet e insekteve mund të zbuten dhe kurohen me qaj kamomili kontraktimet muskulare. Çaji kamomili i çetson muskujt sepse përmban glucin. Kjo substancë çetson nervat dhe është e dobishme edhe kundër ankthit dhe stresit. This is Club FM. 100.4. You come me all friendly telling me how much you miss me That's funny I guess you heard my songs Well I'm too busy for your business Go find a girl who wants to listen Cuz if you think I was born yesterday you have got me wrong So I cut you off I don't need your love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 Mirë më njësi, mirë se këni ardhur në klubin e më njësit, mishdashurë përshëndesin dhe jurojmë i ditë fantastika. Mirë Unë më njësi, mirë më njësi, gjithëve, me Altinin, me Alten dhe me Lorin dhe do të luem. Jesu, dhe jesu, jemi dhe jesu. në Facebook, po, jemi në Facebook? Jemi, jemi. Të kush Facebook jemi? Të okay, këfasha e? E blendit me kapele. E blendit me kapele, oke, okay. okay. blendit me kapele e ja mund, blendit sale. Po, ti do të largohë është jeri. E jeri është, okay. është viktima e loës tonë, m është loja sa njëmieri, më sa njëm kolegen Jeri. Ndërkohë, Olta, kemi një fitues në lidhim me atë? Tani të gjitha i duam po. Okej, okay, i duam, sigurisht i duam të gjitha. Kisha vënë një pjesë të vogël muzikore. Ëh. Mm -mm. Që është këtu? Okay. Presim përgjigje nga ashtaj, ose do të thotë 92070222. Ndërkohë, Olta është gati. Lori është gati, aktini është gati, për të parashikuar se si do të përgjit që tjeri, jeri nuk nga t'i gjonë më, dhe këto pyhë dhe janë për të, zonja dhe zotrinë, dhe sotja në kategorin sensuale. Oh! oh. oh. Sa kohë kishim që e pristë. Adhere, jeri do të zgjidhje që të bëjnë dashurim me dikoj që nuk bënë dusha, apo me dikoj që nuk lamë dëmbët. Ahu! Falë e të të të thash sensuale e kryzuar me... Me shpifsirë. Me shpifsirë. Ah, pra jeri, medikë që nuk bënë dush, apo medikë që nuk lanë dhëmbët, me këdo preferoje të bëje, dashur... O, dhe... se mi bënë fiturën ashtu? Po, së të rojt do të fare, asë njëre në asë tjetërën. Si tja përën? Edhe jemi një sojtë. Ka një zhjidje. Ka një zhjidje, përën? Që gjithë po në e ka një zjidhje, e në shkënë. Qy të nëmër 2, i, i, i keni përgjigjet dua, ja. Pra ju duhet para shikoni jerin, si mendoni sa jo do të përgjigjet. Do të zjidhje o djalin që s'lahet në dush, apo djalin që s'lahet në dëmbët. Qy të nëmër 2 për ty jeri, është kjo. Do të zjidhje... Po? Që të bëj dashurinë në një shtrat me njolla. Okej, oh, oh, oke, okay, okay, po e bëjmë këtë. Po e bëjmë, po e bëjmë. Mos e shuaj. Okej. Okay. Atëherë mm -hmm. do zgjidhje jeri, që të ecë ever down supermarketit me lingerie, e veshur okay. vetëm me të brendshme seksi. A ja, pra këtu ka lezet. A ja, po? Që të ecë ever down supermarketit me një dildo që të del nga çanta. Një lotër personale që i del nga çanta. Pak, po mjaftuhesh. Sa të kuptohet forma fallike e sendit. Oke. Okay. Po. Iku këo, pra pyetja e parë është dashurime dikujt që nuk bën dush apo dashurime dikujt që nuk lanë po dëmbët. Në pyetjen e dytë kemi njerëzit do donin që të vihen verdall në një supermarketi e veshur vetëm me si të brendshme seksi, long jeray, siç e thonë. A po, me një loder seksi që të del nga çanta. Ne tash gjon njerëzit është bak intimate dhe personale. Ës kupton. Do doshë. Nëpërmjet drejta e fundit është kjo. Ieri do të zgjidhen që të dilnin mesazhe erotike. Oh. Mega. Ta bëran ballën? Oh. Apo? Evin Salinian. Nëse do të ishte përfshirë në një të till histori. Do dohej që të ishte. A mund të bëj një pyetje? Domethënë. Po, order. Ti kishte dalë kjo që ndodhi Gridës, jo të zënçonose me Gridën. Apo, domethënë. Stronzica. Nuk Kjo ka asim e që. Përra, është, të është pjotë salinjani pjotë. ose badha të dhe. Ok, okay ome ndojtë që i kemi dhe më përgjishit. I kemi dhe më përgjishit, po? I kemi dhe më të tjina përgjishit. Po. Kja heqim i erit ato. Hisha. Atere i eri hisha ato. Jo kufjet, jo. Ja. <laughs> po pra, hisha ato. <laughs> kufjet, kufjet, okej. Okay. Okej. Okay. Dhe gora, atere i eri, këto jam pyetit për të të. Pyetit e parë i eri. E dhe janë të gjitha me sex sot okay. Sek shumë kërkoj Olta edhe Jo, jo Olta ishtë me mua, së bëri një kërkes Jo, jo, bëri me Whatsapp A më këshkojtu t'i shka dua sexe Apo qa ishtë aro? Që <laughs> si se përlojnë aro? Nuk ka përden A, që nga, <laughs> nga, nga të gjitha të kam thënë një që në të herë Dhe shikon? Nga të rova Dhe më okay, shavit mir. dje që të regovaj që kolegu është pe juar Da shuri me dikë që nuk bën dush, apo të dashuri me dikë që nuk lam dhëmbët. Eh, zgjidhën do një më të mirë se këtij. Dashuri i shtrat me njolla apo Të im prit. Ja për diçka para se kemi të hajmë me njolla, se nuk do të hajmë. Shkruaj ti prapë. Me një që nuk ka larë dhëmbët. Dashuri me dikë që nuk bën dush apo me dikë që nuk lam dhëmbët. Nuk ka larë dhëmbët. Dhe kërkosh që të bëhet dashuri me gojë mbyllur. Po tjetër normal. Okej, mirë. A dhe Ateni ka thon? Më di këçi nuk lan dhëmba. Kur s'do ti laj dhëmba? Po sfurçat. Në qolta ka thon? Dhëmba. Ja, so, më do një qafëm. Më di këçi nuk lan dhëmba. Pa kike azive kishte tashentin. I mbyllim gojën. Falori tam. Jeri do të zgjidhje që vije për të dall në një supermarketi me trendsh me seksi, lingerie. Okej. A vomenë objekt me një lotër seksuale që do të del nga çanta. Përshëndetje. <gaj> Lotrat i dësh në spi, nuk i marr me vete, kështu dozi si, dhe. Të rastë bëjmë një sekondë. A dhe as me as vetëm loungerie nuk del se bësh një xaketë sipër apo diçka tjetër. Për të sin. Për të sin në loungerie. Por pra ose me loungerie ose me një lotur që të del nga çanta. E zgjodha pra. Pra? Loungerie. A tini ka thën? Me veshe sexy! Bravo, Altine, <laughs> sakt! Olta, këthon? Aksesor nga çanta. Aksesor nga kejsh, Olta. E jo, Even dhe Lore, to dildo, jo, jo, jo, në s'ka. Čjan këtë mor. Se mund të thot ashtë i mëra të të? të? <laughs> Pritë e sotë rëzikon. <laughs> Ieri, do zhidej që të dilin mesaje telefonike Me? Talon Balen, apo Ervin Sarijan. Odo. <laughs> Mënda sa po diaftas. Atë çli det. Atë do të dilte diçka. Oke, e ke parë jo. si? Jo, një sekondë. Unë, unë nuk kam zgjedhur asnjëherë si më nda sa po diaftas, se nuk kam asnjë lloj bide te ty. Jo, shikoj nga Ana. Unë shoh nga Ana, kusht është më më simpatik. Më simpatik për ty pra. Atëherë, ku kë do të doje? Një aferë si çka atë, që thuhet që salla do të vendosë se kush do të fitojë. Duartërkasen për filanin. Ta ulën baba. Te i dytë pastaj fytyra e Jerit. Kishë të njëjtën. Mban shumë mëjor. Nuk ka asnjë ndryshim të këshu. Jo, asnjë ndryshim, po ti je gjithmonë më vënë këto moli si je, duhet të zihen diku normalisht. Ai ishte me short komplet. Kyra ura. Do zgjidha Salianin. Salianin. Okej, shumë mirë. Okej. Ndërkohë që Lori ka thënë Salijani sak bravo. Osa Kazan. Eso. Bravo. Lani. Lani. Ka thën, so. bravo, bravo. Ta ulan ball. Jo. Na për një zgjedhje tjetër. Bravo. Jeheni të tre barazim? Jo, jo. Ja. Po, po, nga 2 3. Po, bravo. Nga 2 keni. Mendoj që mirë do ja, ta bëjmë një kështu. Do, do të nit. Për Lorin, pa bëni çdo. Falori. Ju faleminderit. Sigur jo e unë 2 kam, po dikush nga ne ka 3, ka gjatë 3. Jo, jo. Të dy kanë, të tre keni nga 2. Atëre, jeri. Do s'gjidi që të probojnë një orgasm shdo her që e shikon të dashurin. Po një kshu që... Po, vetëm e shikon dhe do tjetë një kshu që... Katastrofike do mëndën, më njërën se si ti reagan. Gjitha do sa nore si shpëtoshim, ah, oh, i, uh... Apo që mos kesh fare të tila eksperienca. Si Mundë të ndodh i rrugës, për kur e shikon, nuk... të dashurin të ndodh, kur e guton? Aty, në vend, trotuar. Aty, në vend, trotuar. Me përpolitie. Fricë ke më. Ose nësërfara. i çfare? I çfare? I çfare? I çfare? Po ne ça themi tani? U, uh, okay. Vja me prishje, s'ndom. Oke, kam të një pyetje, <laughs> okay, të pyetja tjetër. A qendroni barazim sot? Lëre se unë nuk e kam merak që të fitoj. Kush ta ket më merak let përballën? Mirë, bra. Ikim. I kemra? Elizma. Jo, vetëm 3 minuta. Geli vetëm një, një, një, një fiksim se ta tha pyetja domethënë sigurisitet që e kisha për. Shkaj. Kam ne një, <laughs> një këso, kjo s'është nga unë. Kjo është e, e sjell nga një dëgues. Do të presë përgjigjet e këtyre, ja. Po do të presë. Okay. Pyetja është: më mirë një treshe me dy çuna me pamje mesatare apo një dyshe me një supert bukur? Tash i dyshe. God. E bëj. Jo, po, do të të sinqert. Do dh të ta fushësh vetëm në një sinqeritet. Vete... Se ku... një, një edhe kurioze, ke pse tani robi? Okej, okay. a jepi. Çe <tër> kuriozitetin. Po mirë, ose tas ke kuriozitet fare, un kam për vete. <tër> Meqëra vjala. Ki për vete mirë. Ti si thu dysh apo tresh? Le ta, le ta, le ta dëgjojmë nga Altini. <tër> Dyshe. Dyshe. Me 2 doland balla. <tër> Dyshe. Po. Tande Olga? U them treshe me dy çunë pesëtar. Dhe ka gjithur e altini dhe olta Nuk venke i shërri Sigurisht e ja dozit e djarin e bukur E, e dhja dhe, dhe unë për të rekëzap E dhja dhe unë për të të rekëzap Një të dashur dhe me një zemër për të dëna po ja Apsolutisht pa Bravo, zemë na fiton, bravo jeri <laughs> Gjithësi kjo olta nuk e bën Fituse Fituse jo Fituse, po idea që dhe olta një zemër Kishët të kruzjovi trejshë Është mm. dhe... artisti jo. <laughs> <E> <laughs> për çka e logoshi? Është tema e drejta. Unë nuk e them kushësi. Sakrificë për lojën. Kjo është e lidhur. Je para filmin se më atre bejë? Po. Metom Cruz, Nico Kidman shkon ai atje në Amerik, fillon boksin atje. Po sa film i bukur që është. Është shumë i bukur. Po. Ja zgjon. Titulli origjinal është 203. Book 53. Falëndesim Andi Demiraj që na ka dërguar një nga fotot. Për ah bravo, Andi nga Pogradeci, katër kohë. Ja një sekond, bëhen Chicaltin, bëhen. Pas koti bajan, bajan, bajan, bajan. në makinën Tiranë-Elbasan. Tiranë-Elbasan. Po, mm. si do. Sa të, sa ta arrestuar ka në Tiranë-Elbasan. Është <laughs> në rrugën Tiranë-Elbasan, <laughs> po? Përsa ah, zor zor oh, e Zorzheta. Zorzheta na ka shkruar se 104. Ej çuna Legonca, nëse jeni në makinë të momentit, ju kena dëgjuar përmes Eni duhet të jetë në kasafonin të makinës s tu, ai mund të na shkruani në klubin e ngjinit, na dërgoni foto, bëjini një Foto cross-code-it me frekuensën Dhe na e drgoni në fashën tonë tek Facebooku është mm -hmm. facebook.com, fraksion klubi mëgjesit Na drgoni një foto atje, ja është ku kemi daljnë ne? O, oh, sa, oh, sa bukur, buk buk buk lisa. e lisan Në rukëm tiranë e lisanën e lisanën Në rukëm tiranë e lisanën e të këto në foto Në bëhë hiqe ama Kështu që dhëta <laughs> E majorita. më shëndesim dhe e lisanë Kusë ta ka bërë grimin të kjo foto? Kusë ta ka bërë grimin të kjo foto? Kus Se dhe po çegavam. Se kisha bër dhe botoks natë ko. Po pra. Tani ja, me botoks. Tani veti dukoj më mirë sot, sa. Edhe fotot që na vin. Kush e heq? Ja. U, nga pista e skive në Opre. Dark Coach. Super, wow. fantastike. Elisa, bravo. O, Elisa ashtu ja. ka, <laughs> <laughs> e bër çef atje. O, Elisa. Kalofshi bukur, Elisa. Ti ka, ti ka fto. Elisa ngri pak. Nuk më. I më roba de punës. Na i rezervova. Një, rezervo një sekond. Kush na ka shkruajtur tjetër? Aldoja. Neni, po, neni ka thënë, jo po, neni ka shpërguar një. Neni mm -hmm. ka për video më duket. Video, edhe foto, edhe video. Edhe fotot dhe videot, video, që nga mënyra rushesheni, poheni ku je? Mund Por... në na... uh, mm. ta kontrollojni video. Hello nga poshtë zyrës, ka shkruar. Ku ka zyrën Neni? Nuk e di, nuk e di nëse është në Tiranë kjo. Po në U. Bëj një mer. Edi se ku, më duket se e di se ku. Sa pëlqen kjo loja? Ta djesh se ku është? Sa po erdhi Ariani. O, çka ka se të bëni me vllaj. Arian Rizai. Misha, fjala me, me Arianin kam shkëmbyer edhe komunikime sot mëngjes. Ariani merret me sportin e MMA-t. Oh, super. Po, dhe kanë padur edhe këtu. Ëh. E kanë padur edhe në studio. I cili po, i cili sporti MMA-t, me qe fjala nuk merr shumë mbështetje nga çeveria jon këtu. Do kujtohemi edhe për këtë sport. Sepse thuhet se, se kanë ka një arsyetim, kanë kërkuar mbështetje nga institucione shtetore për ta bërë aktivitetin. Mhm. <të> e kampionatit europian të MMA që të zhvillohet në Shqipëri por do të zhvillohet në Rumani, ku e kanë vlerësuar si një sport elitar, kurse në Shqipëri kan thënë që nuk është një sport elitar, kështu që, që nuk do ta mbështesim. Sport rrugësh. Kështu që, që e kan thënë, mirë se u kan thënë rrugaç këtu në no. zonave, por kështu që, që unë un, mua më duket se MMA është, është super gjë. Disiplinë, sportivitet, është super, s'është. A, fleksibilitet, forcë, i kanë no. gjitha atë bashk. Arjan Rizaj. Mm. Bravo theltonim, mirëmëngjes. Mirëmëngjesin theltonin që na shkruan, mirëmëngjes. Mjësit... Uh, Ndërkohë Eni thotë se është në Ysberisht. Kam edhe një mikun tim që më shkruan këtu. Mh. Mm. Vini. Vini është në Rogozhin, thotë, ikim për xhirime të një filmi dokumentar që quhet Dhe muret kanë vesh. O oh, bo bo. Jan Alketa. I dolën veshët muret. Kristale, Vini dhe Rimi. Ëh, uh, mm. edhe muret kanë vesh. Shëndesim ka lidhje me me kohën e diktaturës në mënyrën se si jetohej atëherë kur gjithë ishin terrorizuar nga të gjithë. Përfshirë edhe gruan ndonjëherë. Por, nëse duket të vini as duke u marr me këtë. Përshëndetje Ervin Kotorri, punë e mbar. Faleminderit juve për dëgjimin. Që të gjithëve mund të vazhdoni ta dërgoni fotot të kasetofonëve tuaj me dashur të sintonizuar në klubin e mëngjesit, ani dërgoni tek Facebook-u ynë, apo në një numër tjetër nëse nuk keni shok në WhatsApp, çfarë tjetër? Se duam të mbledhim Radio Kleab FM është radio komptare në teritorin e të gjithë Shqipëris nga veriun e jug edhe më tutje në internet e kudo globalisht edhe ne jemi shumë të lumë të për këtë bashkë do të akoemi sërish javën që mjen të hënën në radio në komptare Kleab FM edhe në ekranin e Klan Plus qau been waiting for a lifetime for you, been breaking for a lifetime for you, wasn't looking for love till I found you, on oh, the night, for love till I found you, oh, skin to skin. da